Buongiorno, buongiorno. Good morning. Good morning. Mëngjes dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Mirë mëngjes Mirë mëngjesi Mirë mëngjesi I, mëngjes. i mëngjes. doj që kisht atë më duket Për pak Hau, <laughs> hau, hau Mëngjesi është e hën data një mbë dhjet Dhjetarë Dhjetarë sigurisht është blendin këtu bashkë me jerin Mirë mëngjes Kemi altinin Mëngjesi Olten Mirë mëngjes Dhe Lorin Mirë mëngjesi i shësu, Jemi i qëtë të bashkë këtë në klubin e mëngjesit M mm -hmm. Æshtë, shumë erësir, bë, erësir, është pamërzir. Është pakërzir, me thënë drejtën. Po është një ndryshim këtu interesant. Nuk um, është pamërzir. Jo, ja, thal dritave, dukej shumë bukur. Dukej si gati muzg, e kemi vërsysh. Berësush... Çu duke, nuk e di. Po, Filmohet nga ankesa ty. Këndshëm, mirë ja, ishte, ja, ishte mirë, ishte dhe shumë, dhe shumë, shumë. E kam pasur i cuditshëm por i bukur. Po, i bukur. Çu bukur, po shikoj ja vije tani. Sor i zbardhur maja e dajtit. Po, ishte zbardhur deri në nuk po them gjysmë, po pothuajse te gjysma. Shumë pe E dajdi t'ishtë e po mm -hmm. Nishtë e zbardur t'i Zbrytë e dertë e kampi pa. Si që thonë anë da Ose teleferikum Po t'doni të një Jo teleferiku posh Teleferiku lartë um, <clears throat> Po i gjithësësit Vi a sot më gjithës mm -hmm. aty Që ka këtën Ishtë atë e kryzimi këtu I librit universitar edhe e përshus, Dhe e kënë i përsysh Pa I ndryshimi që I që diqëm sot Së është Sir-sir Po sir, djeli ka dalë pak Dritat e rrugve janë A Në për një grua që për galoja, u futë, e kërë për një kërësysh... Edhe kashë, u desh të shmanë nga të një... Se të shikoj njërës dhe të këshu? E dhe futënë, e kërë për një kërësyshë edhe futënë. Po, sikur për të mansur, sikur përru bilar, dhe thotë... Oke, a i, kur tjetë këtu, dhe jetë mua në tjepo, oke, për i dalë parë. Edhe... Në i thë... Problem. Një problem. Kjo tanë në mëjes. Die. ë. Oh. Ku është stadiumi Dynamo? Tam. Kur i je për shume sapo ke lënë Sheshin Wilson, bravo dhe je nisur nga Komuna e Parisit, si, po themi. Po. Edhe e lë Sheshin Wilson pas, pra. Mm. Edhe shaj ruka drejt derisa ke një semafor. Po pa, e mm -hmm. keni parasysh se stadiumi Dynamo. Po, to fikse. Ta. Ka një ndarëse midis. Dhe është i burr tani që do të kaloj nga e majta mm -hmm. po po, në të djathtë. Mhm. Por është duke pa celularin. Do të kaloj. Po. Në ditën ko. Bravo. Gjojzi si, bie Boris, çuçi kur je He, oh. O oh, po. O oh, po ka makina po. Është kryysim pa... shoq. Nuk e di fare këtë. Edhe ishte nga këta të vjetrit. Nga uh, këto, çaju an 13 710 datë. Ëh. A guditun se çfarë? Nice. Ëh, kushtoj kujdes, kujdes në rrugë. Se ti dieta asnjëherë. Si Mëngjesi ieri. Mirë mëngjes blendi. Ti ke kalovë fundjavën ti? Shumë mirë. Super. Mirë, çao më për për mëngjes. Pikturat. Po i çantë, nuk bën në çantë. Jo, jam drejtas në rrugë. Okej, okay, se di që ke filluar me çanta tash. Është mm -hmm. ieri. Mek kreativitetin e vetë shumë mirë. Më pëlqen ajo, po do të më tregosh një çaj me çaj për shejaku kur të pitem. Po patjetër, kur të mbaroj. Po pse shejaku? Po mua më pëlqen çajaku, atë është një copë që është edhe pak e fortë, e merr formën më kollaj se copat e tjera. Shumë mirë. Jeri kanë mend me po sa çan çan të çan të çajaku. O ul taksujë e bogandi për sa. Po parën do ta bëj për mua. Parën për ty, gjithmonë parën për ty. Okej, të dy. Më pëlqen të dy. Jeri pa Jeri, e ke premtuar të parën Brolden kështu sigurisht. Olja se Holdan Zori. Po nuk ja, ishte. Oh, ja, je dua. Olta meritan gjithmonë. Mi më çarku, ti po thuqun e eksagjerova. Po të dytën atëherë oke, okay, jo të parën, okay, të dytën. Okej. <laughs> të dytën, vullait, na është. Të dytën, se vetëm i njerit ka po në jetë. E ke përsyesh se të dyta sholt. Olta ka vënë në saj gjithmonë. Bësh aga, ti ke vënë, po vendin thën. Tash dishin me të parën, të dytën. Nuk thoshte gjyshim. Urdhno? Mund të kemë të parën, nuk i tiet. Pse je xhelosti? Jo, nuk jam xhelost. Jam kurios Por uh, jo, e di, e di Që që nuk është se hmm. Që përhet me këto jeri? Që përhet me këto jeri? Që përhet me këto jeri? O, ka disa në studion E di, edhe ato <laughs> Ti kellun të gjitha Po i me në jeri në përmarkete E ke përshushen mm -hmm. këto kur Delshmimi me Pik nëndët dhe dhe nëqin nëndëta Që përhet me një lek? Që përhet me një lek? E mba, për fatë Ose il nën në studion kështu. Ose il në studion. E dorëzonte këto kuti të qëanca për bamirësi. Më shumë, e ke përsysh. Do duhet që të ishe kështu shumë shumë shumë shumë i vogël që do të bënte të përshtypi kjo. Që ta mbaje kështu të paktën 1 lekshin. Një kujtesë këtu, s'e hiemi apo jo? Ta sembra më. Emi jo, jo, jo. Le shoh tur provë. Që nga Olda, okay. Është telefoni i Oldës. Unë sot provova fare. Jo, jo, ti. Më pëlqeu shumë që pasken vlën me zile. Ishte interesant edhe. Interesant gjithmonë. Çdo ditë e jetës solis është interesante. Mbas pak do t'djegoni fundjavën e saj mish dashur. Largoni fëmijët, ëh, uh, se është, ne mos ka gjë mbajnë. Ëh, si ishte vërtet, si ishte? Brendinja Fundiave uh, do <coughs> lë, do lë shikoni fundjavë. Fundjavë e qetë. S'kam dalë farë. Kjo imja. Pa lvizje. Pa lvizje. Do të skandal. Sa njerëz kanë bër pemën? Pema jon duke qejë, po Pema jon shpërton Pema skop. Ne vitet e, e, e, e ym duke, nuk e di. Jo, Pema jon kishte e kishim hequr ne Marsa Hoxhën vjet, po kam përshtypjen që është eko tani, me mase është s'mbahet Pema. Oh, do filloj të luaj. Do filloj gjithkas. Pema jon fillon, e ke vërsysh? Pastaj ndërpritet Pema, uh -huh. ka një ambsi shkush vetëm shupër, dhe pastaj <laughs> fillon prapë Pema lart. Kështu që, që është një është një pjesë kjo, pjesa këtu në mes, domethënë s'ka pema. Eu doja, pem shumë mirë, pem pem pem pem pem pem pem, ja toga. Sto pem. Shkop. Pas pem pra, maja. Po të tek a herë do të, do të ka herë bosh do të qendrojë ajo, kështu që do të uket plan gjithmonë. A u ndërtoi di pem ë? Ëh. Edhe ishte kësu. A u ndërtoi akoma domethënë po. U knaq. U knaq. Unë nuk e di si e bën njerëzit që kanë mance që të bajnë pem në vitin 3. Unë ka vendosur të bëjmë vet pem, kështu që nuk e vendos dot asu. Po. Dizhënjerën e raditë da kërkojnë shpëgdje, fal. Çfarë do të thon? Nuk kam. Do zguboravem, do pse dritash. Ajër i pçike këto. Po se do e. E. <laughs> o, o, jiri, po po se nuk e vendos dot pemën në shkë. Jeri me mbuluar me tope, ke parasysh? Interesante do jetë. Ë jete. Një gjë për të par. Mirë jeri. Na sill foto të para. Unë do ju ftoja atë natë. Po, po ti pasen nuk të hipin dhe maan se sigur? <laughs> po mirë tek unë jam të msuar. Sepse e, ke -sush, kjo është lojë. Ajë shikon topat dhe topat do që ti hedh. Ë. Sepse topat janë të shndritshëm, po. Kan gjithë ato këshu. Zilet pasaj, bërnë edhe zhrum E qiti që e a bërnë zhrum është parajse një manse Kështu që kemi ngell pa pemdo Që burë morë manse Kjo është e gjitha Okej okay. E nisi me i këng E nisi është Krupi mqesi që po të gjion Një ora përthuaj se 7-10 minuta Mishda shurtata një mbëdhjet So, dite han Mjë mqesi që të gjitha Mjë mqes Ja, këtë këni nga The Rolling Stones Kjo është Hate to see you. Go, Mir Mendes. Më gjesi që të gjithve, është 72 minuta, mishdashur e 39 sekonda. Më gjesi jeni. Si, Më gjesi që të si gjithve, këtë odhë që t'jeni në këto momente, mishdashur, jeni me klubin Më gjesit në valet e radios Klau FM, në 114 edhe në ekranin e Klam plus, plus gjithashtu. Hama. E Klam Plus? Hama, ah, okay. me zi përre të gjitha thot. është i e namëruar do thoshin disa. Wow. Arsi dashkur po i namëruar. Atëherë, jeni zgjatur miqëdashur që na frymëzoi për ditën e sotme jepi ieri. Atëherë, shpreha që un kam zgjedhur për sot është nga Gabriel Garcia Marquez, doosh kjo. Një mik i vërtet është mm -hmm. ai që të merr për dorë dhe të prek zemrën. Wow. Wow. Mm -hmm. Wow. Po tini ta provojmë. E feta. Më e do. Të merr për dorë dhe të prek zemrën. Zemrën me çfarë prek? Me dorë. E mentornta ka dhën ty. Me një dorë. Po ka dorën tjetër pra. Ka të ka dorën tjetër. Ah, <laughs> okay. Dakor. Me një dorë të ka përdore? Me një dorë të prek zemrën. No, Bravo, Elsa. Wow. Ka qenë vështirë? Jo, jo, s'ishta qe vështirë. Mund ta lexojmë ne këtu? Ai gjeti direkti. Patjetër Lori, leta lexojmë. Ha leta lexojmë po, po, së bashku. Të gjithë fëmijët drejt ekranit tani le të lexojmë pak nga shkrimi i Jerit. Një miki i vërtet është a i që të merë për dore dhe, dhe të, të pregë zemrën Bravo! Bravo, e i njëmë t'jume, e, e <laughs> i njëmë fantastika, wow Së një zëzështi t'i t'i në? Okay. Dintë nga grupit t'i Jo, është ok me lëgjimin në t'i në t'i në t'i në t'i në t'i në t'i në t'i në t'i në t'i në t'i në t'i në t'i në t'i në t'i në t'i në t'i në t'i në t'i në t'i në t'i në t'i 404. Dërgo, kemi më zgdashur vetë vetë frumzimit nga njëri, Zhumqes, edhe Oltën, e edh cila Olt. Stakën nabën... ndryshuar nga e prëmtia. Jo, jo, është e njëjta. Jo, më kam ndryshuar. Na bën na bën motin në emision. A <laughs> mo tash. Çdo mëngjes i jepi është... i thab gjithë ata këtu. 9 grad është Tosu në të momente 6-10 grad dojet maksimalja për sot Vetëm 10% janë shanset për shi Shis, shis, shis Sot do të kemi vetëm për shi Shis, shis, shis Rritë të pak për shi Rritë të pak për shi Rritë më për shi Oltini për po shi nga telefoni otë atër Telefoni im sot vetëm 10% dhe nuk ashtë shi mm. Të një por ara Por ara, posra ara ara Nesër tini kështë Sot ndarë kështë sigur Sot ndarë, ndarë këll tino Po e bërë okay. e ti të pikoj, se vede, s'ka nërmen Po që ose e kënë ti tërmen, është okej okay. Mund të ndovë Digjo, më njësërsht Po më ndoja, thash Gjemi në i këngë bukur, në i këngë ritmike që këtu Si të uadi? Yes Je? Jam Okej, okay. shumë mirë Kola. Më më gjësit quna dhe goca, më më gjësit që të gjithve Nga klubi më në gjësit Nga klubi më në gjësit Jaguar Shkola Camo Fat Geni me Club FM Club Plus Tidë han Tjo tjo tjo Coupon line after line See how she looks in trouble See how she dances in She sips a Coca Cola She gets a different set That's what you calling for but pick up on a let you in it you try to get back to the floorin you asking what's happening me is getting ain't now ain't now enough of the arguments well, she sips a Coca-Cola she can't tell the difference yeah pow pow pow pow pow can't tell from your foot yeah I'm getting tired of this shit. That's what you call me? It's a Coca-Cola, you can't tell the difference, yeah. Ello, mirë se vini në Klubin e Mungjesit. Miq dashur, ju përshëndesim 7:90 minuta në këtë moment dhe un jam blen këtu bashkë me Jeri, Altin dhe Lorin çdo ditë me ju. Nga ora 7 deri në orën 10 në këto valë dhe në këtë ekran. Tahiri Hai, hai, hai. shock. Dojë të bëjmë një pyetje nga aktualiteti, do të bëjmë uh, kështu, mm -hmm. të mundur që dikush prej jush, nga ata që janë çuar herët, sot mëngjes avarda. Dhe kë Altini ban vetëm gritur. Jo, yes, është mirë, okay. Ska që unë i kam në gjithan regu kësu Edhe unë Këshu që Qërë bërë e ti? Kafe kafe, mm -hmm. kafe Kafe Kafe Kafe Kafe re bënë uh, greqisht Po Se <laughs> tjilë Dhe gjithan kësu Si <laughs> thonë shesherit uh, greqisht Shesher Jo jo shesher si She thonë Shesher <laughs> Ha si thonë uh, Së këmsuan uh, është shesherin Jo, s'raj e, e të ditës nuk e përdor. Pra po, e e pipa për për sheqer. Po mirë, po, cukarinë si thonë asaj, zeharis. Amë <laughs> si thon. Se di? Po çfarë diti? Vetëm ça, jo, jo, e ato, jo, ato nuk i duam tani. Jo, pra, jo, për çfarë ashere? Te 7:20. Po s'ka problem. Jo, s'është për ato. Okej, mirë. Ëm, atëherë vazdojmë me një pyetje nga bëjmë një pyetje nga aktualiteti më i shtars, e bëjmë nga aktualiteti sportiv. Mundsia juaj për të fituar, pra? Partizani mm -hmm. ka fituar në momente finale ndeshin e zhvilduar dje Nga minuta e 94 dhe ndeshis ka më shqipjen Pydja është cili uh, lojtar shënoj gollin E fitores dje për Partizanin në kuotën e 21 pikve në Super League okay? 0-6-19-20-7-12-2 Thank you ieri 0692070222. Pra, cili nga lojtarët e Partizananit shënoi golin? Ditën e ndjeshme, golin e fitores. Mhm. Uh -huh. Golin e fitores. Cftu. <coughs> e bëm përmënieri. Mhm. Uh -huh. Siç thash, është cop cop për momentin, por ndoshta uh, do e rregullojmë. Betëm që më duhet një së gjithi, ndo shë ati kush mund të ndimoj Se këtë nuk të thonë kur Kur merë kur, mase, kur merë mase po. Po, Me lori. vërdet Që pëmët e vitit rije këto gjërat janë Këtë vënd të lori, pak lori ka? Fiksin. Kush? Lori, Lori, jo, me sa duke Ja, ja, ja, në, ja. në vëndve Asë pasë gjë bleni s'kam plan dhe <laughs> Apo kishë planin që të vje? Ja Vini pëmë? Vëm, vëm është vonë, Lori? Po... Jo, është vonë, është vonë Pema, të shpja jonë Edhe është vonë për ty, do me të... Me e si të dush, do me të thëmë, s'ka problem, po Pema të janë vonë A ne ku, aty ku janë vonë, dhe aty ku se janë vonë, janë vonë Për të vonë Në të dhurë hastë të të është vonë E ka mi qefë, o fe shumë Jo, unë e kam pasëve shumë qefë, me thëmë drejten Kërshë e i vogërës, do me s'po Edhe unë, po, këtë vitë s pikërisht mance në kokën timit. It's madness man. Fundi i fortë. Mëngjesin mance në kokë, shikon, vërtetnisht. Ja zon pemën. Çishe ka bër pemën asu. Temë nuk është pa prekur fare. Ëh, eto dish mund të ishte. Mance në kokën tim. Ose eto dish me fare fare. Vini te shpia ime, shikoni tiu pemën ime, mrekulli. Kush manceja? Ja kthur. Në vendumun e di që kam macë. <laughs> <laughs> jo. ë Ma tim eksistoj. Ja maca im eksiston. Por uh, kur ishte i vogël Liri, mm -hmm. e donin të bënim pemën. S'kishte pemë nga ato që shkon me e blen këtu aty apo diun se çfarë. Të bukura dhe të përkryera. Qofshin këto natyrale tani, siçi bëjnë ca, qofshin edhe kshu, nga ato artificiale. Po dukur vetëm natyrale. Natyralë kishin ja. po ishin. Jo, ja, jo se kta, kupto. Në forma ato që kanë pasurun për shkakun kanë qenë vetëm 2D. A si entretë. <laughs> <ishtu, duda. laughs> e kam bë dalli 2. Po sepse ishte deg breadi. E kishim gajar... dar. <laughs> dana... <laughs> po ju më ishte big, ku jo, ta gjej dada... një bread të tjerë dada... jan... jan... që ta merrja më shumë. Më një deg bread dhe ti e di që degët janë janë 2D, si thua, janë dëshiria ato. Që jemi besësinë në një cep që të krijojë iluzionin e trekëndshit. Po. Edhe e bësh degën në një valë. Po thesh që nga ana, pastaj ishte kshu ajo. E kemi s'kishte, kshu ishte, kshu ishte. E vë mirë. Prandaj vendose sa pran murit. Në cep pran cep. Po. Oke, okay, më qen të shuar vetëherë. No? Mm. Tani si? Tani vë Danim tani... pa kuajm. Po tani pa kuajm. Ne jemi gati, Ulta. Ma pri atë pem djalosh. Po. Po pse ka aqolisht breda? Aq. Është normal, flas. Po si ska? Në ketis, e e, posiska, posiska. Posiska. No, në për bot bëhet me, domethënë ata që merren me këtë, është biznes. Ëh. Mm -hmm. Edhe i rrisin vet. Mirëpo, shtetë të gjata, dhe disen me këto lule. Ata e bëjnë me këtë qëllim, ha, dhe merren gjatë gjithë viteve për. Që nuk është se ka, do të thënë, fjala është shpylzim. Nuk është se ka. Po. Bëhet kastila, jo, për të shitur. Ai edhe ka. Jo, jo duan të them që kur bëhet si biznes, që rriten këto gjërat, normalisht nuk ka shpylzim. Tanë nëse do të shkosh në pyll, kpuash Bredin tëndat, presës bredin tënd Nuk është e le lejuar, besaj Nuk është e le lejuar, po se jemi në E, nuk është le juar, e lejuar, e kja për asyush E kush po për për për për? Jo, jo, un për për për për për për për të gjoj Po, po? Joy, po. <laughs> por uh, Se duat të dhem që U për namin për një breth Tu janë shëshuar E, <laughs> unë, gjatë, dhët, imit, <laughs> e <laughs> ju në për për E ju në për për për për për për për për për për për p Nëjë farë mënyrë e... E krymë punë. Në dimojnë, po. Në dimojnë. Po s'ka... E shë bugur për të parë kësho. Po s'vjen e rapish, nuk vjen në... Normal. S'të vjen në tjo, me... Okej, okay, mirë, orta, anë e kanë thënë se kush është emri që i dha fitore në partizanit me... Idris Batha. Batha vërë, Batha. Bravo. Bravo, bravo. 908 i barë nëmëri Sarës dhe fiton 2 bileta për në Cineplex. Të lundë. Që i thënë dati? Mos e shehniu, sepse miq dashur, unë isha te Lumcara, te Lum Bafa, te Lum Bafa, sepse te Bafa shoi në golin. Si ti thoshin? Ëh, Jesusim. Ëh, do të bëhet të futo biletë të fjyet. Do bëhet të fjyet para se të largoheshim që t'japim dy bileta tjera për Simplex dhe të dalim nga kjo situatë e çuditshme. Me lojtarin Bafa të Elbasanit, që është e kapiteni i skuadrës me qira fjalë, ëh. Shumë i rëndësishëm. Uh, uh -huh. Jëri Tan Këshvitari <laughs> E trajnë në funë Tjenit gjithë si bafa <laughs> <laughs> Jon dhe më koma, jon dhe më koga <laughs> Kysa në kohet I lomët Asi një e ertat E ke përësysh të ishte Ok um, Pyedja e dytë mishdashmë Nga aktualitetin e shkjo këtu Kysa segment Rrugoresh të i blokuar Momentalisht Komtar 0619 27 222 0619 27 222 0619 27 222 Oja është dhe një 727 minuta fix Ne do të skojmë tek muzika Kër të këthejmë i do të kemi më shumë këtu në kryurin e mëngjesit Relax Nga thësia e viteve Relax Franky goes to effing Hollywood Në kryurin e mëngjesit All right, right.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 Mirëmëngjes. Evidente kemi gjithashtu Altin i tu. Mirëmëngjes. Po po po. Ësht me eve... ne Alta? Mirëmëngjes. Me Lore. Mirë se <laughs> ardhë sot me Lore. Erdhë, erdhë. Ësht këtu me ne Mishdashur. Ësht këtu me ne. Lor Terezi. Are any garden on ground? Gatë. Yes. Adorable, lim, lirë, kty, jote, a dhe letë të shojmë në fluturim sepse kur e dhomë të vërtet diçka si thon, lëre të lirë dhe nëse kthehet prapë tek ty, është e joti. Është e joti për gjithmonë. Ana Grama, në klubin e mjësët. Dhe cila është jala? Êshtë i bajzë me emrin Ana Grama. Uh, jo, Ana Grama për të të nësot me njeri është? Daxë? Daxë Narf. Daxë Narf. Duket uh, për thua e se si diçka që do thoshte një ane në një telenovell turke. Daxë Narf. <laughs> Ha, të keshë nëna. Daxë nërfë. D-A-K-S-E-N-A-R-F. Daxë nërfë. Ok. Paxi, ok. Pakë si gjermanishtë është. 0-6-19-27-222. 0-6-19-27-222. Ok. <gibberish> daxë daxë nërfë. Për shfar luaj, Volta Daxë në arfë e jeri, për një daxë në arfë Për një, për një kontrol la. të plot një kësor nga spitali amerikan Pëllim derit, Volta Ok Thank you, Volta mm, Thank you to Gjuhës 7.37 minuta në këto moment e mishë dashur um, E flasim pak edhe për uh, situatën në bot Pasitopim edhe një pjytin nga aktualiteti Me qita dhe ka të bëjmë me uh, Recep Taip Erdoğan Një cili ka folur edhe shpreur në lidhje me Ato që ka ndodhur këtë jabë në kaluar, kur presidenti Trump shpalli njohjen Jeruzalemit si kryë qytetin mm -hmm. e Izraelit. Qështë e arshë që brejka që kosh luftohet për të pasur një përvese luftohet. Sigurisht, bas luftës 6 ditori, Izraeli e mbajti uh, të pushtuar një pjesë të Jeruzalemit, Jeruzalemin lindor, edhe aty duan që të ken kryë qytetin e arshëm edhe palestinezët të shtetit të tyra. Që që është burim konflikti, por Taip Erdoğan ka folur ashpër dhe ka konsideruar Izraelin një shtet të tilë. Dhe këte e kërgoj si. prejush si një kuit mm -hmm. 069 27 222 një shtet të tilë, ka thëna i për Izraelin. Dukë e thënë që Jeruzalimi nuk mund të lijet në duart e vrasësve të fmida. Si që ka që rajdur a i... Uh, Tërkoj që Netanyahu i cili është në një uttim në Europë Gjantë një konferenze për shtypë Bashme prezidentin francez Emanuel Macron Shpymetur për komendet e recepta i përdoani Për komendet e forta që a i ka bërë mm -hmm. Për konsideratën si një shtet të tilë Si që përkërkoj unë që a i kishtë të bërë për Izraeli Nda i ka thënë që atyder, Ne nuk pranojmë leksion e morali Nga një lider i cili bombardon Komunitetet kurde në Turqi Burgos gazetarët Dimon Iranin që të të të të i sankcionet Dhe terroristët Që që jo thotë nuk jam duke pranuar uh, Leksion e morali Nga Recep Tayy Berdovani Për moment Që që është jashtë ender Në këtë situatën që shkryuar Tanim me Njohen nga shtetë bashkuarat Jeruzalemin si kry qytet E tjere, et tjere, tjere Qëjmë që të të nëth 069 27 222 22, Ishtë dashur për pyetjen për që kishim Për ju se ka konsideruar Për uh, prezidentit Turk, shtetin Izraelit. Shkëm të këmuzika ndërko, e kur të këthejemi, shpresoj do të kemi edhe një fituës. Dërkoj ju kujtoj, anagrama edhe njëherë është Dax Narf, njerë i ka gjedur ndërko mduket, Dax Narf, për ju, kush vjeni pari fiton një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikanë. Thank you all, ta. 7.39, shëtë shëtë po këmëse 7.20 në këto qasë të mishdashur, i në kryurin e mqesit. At every beat At every beat You were my September Sans ensemble assez dit trop long Time was so so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 C'est décembre sans somme laes des toujours Kupër më jishtë, në klubin e mqesit, bravoj qoftë është 7.23 minuta, nuk dohë mende, është e hën, filim jave Ana Grama është Daxë Narf 067-2722-2069 2722-2022 Këtë do anë të vjende të provojnë që të zgjidim Ana Gramën ton A Maldino yes. Dijon qërbet Në mizi Olë ta ka fituës, <laughs> situatë ashtë nderë Shume këj që Ta Lori gjat uh, gjatë kësaj situatës botërore. Po është trhumbur Lori. Është trhumbur. Nësës... Jo, është shqetësuar, do i okay, i kshru, a, i <laughs> më më të ishte fjalëse. Është shqetësuar, mirë. Duket këshu sigur. Ai është trhëm. Ngjërvësisht. Dergojë sëshësë skamp parë. Si çfarë jo? A është ne jemi në rregull, a jemi në rregull? Jemi shumë në rregull në plak. Kur ministri jone është i qetë nuk ka as. Mm -hmm. si. I ka shok të dy si Macronin Pro. si Edhe kryeministri iun e ke fjalën. E madh tonin. Në... Macroni se çfarë pse nuk të historin mos u toni. Jo jo, po po detajojmë. Macroni është çuni mirë, me... apo e bashkëkuptua. Gjerës, është, është sa ishte një detajojmë me Macronin. Macroni ajë Macroni po mirë qelloj tash që ishin von... në takim bash. Pe ai në lloj mënyre. Ti thosh që të heqet e Francës, të heqë në luftë, kjo. Ja, provon, provon. Tash ka përgjithë kryeministri, duhet të jetë në ciklet se njëri në ka vllath, tjetri në ka kushëri dytë. Si janë, ku çan ka kryeministin? Si janë? S'va mërmendë që çan kok kurdon. 80. E sjorom si dorë. Se e kemi prezysë sado sado kryeministri i gjatë që ti jesh, pra je kryeministri shqiptar. Kur vjen puna atë. Këfë pas. Iktasi. Po shumë, s'eqëfun. Okej. Shtet shtetë, <të> shtetë terrorist. Shtet terrorist, bravo, bravo. Çfarë është akuzë rën duhet thënë? Shumë, shumë. Megjithëse Netanyahu nuk jega përtuar, pra siç është përgjigjur dhëm për dhëm, edhe ka një këtu për shkallëzim të mënyrës se si njerëzit po thrasin njëri tjetrin, shtetet bëhet thrasin njëra tjetrën vraças fëmijë ose titra ti ndimon terroristët tie shtet terroristët etj etj kjo është mm -hmm. do të thonë të paktën gjuha është është vërcosur shumë situatë këto mm -hmm. ditët e fundit mbas kësaj që ndodhi me me njëohen e, e Jerusalemit si si kryeqyteti i Izraelit dhe kjo ishte çfar çfarë njerëzit kishin reagues mund të ndodhte edhe arshoya sepse kjo është shtyrë shtyrë shtyrë shtyrë deri në gjetjen e një zgjidhje më të qëndrueshme. Po gjizesi. Do bëjmë një tjetër pyetje. Është Mario fitues? Bravo Mario, bravo. Gjashtë i mbaron numri, fiton një dhuratë nga Elektronik Lab. Mario, gjithmonë i vëmendshëm. Po bëjmë një tjetër pyetje nga situata në botë. Miqdash, u shumë shpejt në klubin e mëjetësit. Shanset tuaja për fituar dhurata. Pyetja është në cilin vend të botës? Opozita është përjashtuar nga zgjedhjet e 2018. Me i vendim prezidencial tani, nuk do zgjedhme opozitën e zgjedhjeve për 2018. Do të thonë në këtë vend të votës ku është pyetja për ju. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 7222 069 20 7222 Sta vida zi Danieli, apo jo? Në fakt. Jo. Ja. Në fakt, jo. Jo. Ehm, jat fundjavës edhe kënga magjike. Mhm. Mm Që e fitoin në fund fare. Kush e fitoi? An Angela. Angela Periste. Angela Periste u bjond. Wow. Ve, të tjerë ja erdhn afër. Mhm. Mm po sigurisht. Tyje... Isha Elhajda, më duket e dyta. Elhajda, Fifi e treta po këtë fifin që së njohuam së njefin fifin ti ai më punon mua atje tek shikoj kush luan po se po shquçi si njëri ndër rekordthyesit fifi gjatë shumë mirë edhe këngëtare mirë se kush i kishte dhënë 0. fifit nuk e di po kishte shumë gjë çaja në zero shumë turbë ëh si mund të flisësh teatri me zero pikë nga Inati. Nga Inati unë no, nuk e di fare domethën se kush çfarë, me të drejtën, se nuk e kam ndjekur kështu na. Po janë vetë artistët që votojnë për njëri-tjetrin. Jo e di këtë pjesë, mm. po. Po nuk e di konkretisht se çfarë ndodhi domethën kur ishte të shtunën në Bërma, po. Pa. Të shtunën në Bërma. Në këngë magjikë dhe kush ashtu po Fifin e takova aty edhe edhe sigurisht ishte e zhgënjur nga ajo. Megjithatë shumë i lumtur që kishte marr vëmendje të drejtë. Po mirë. Ta dëgjojmë çka këngë. Uan me pronto on për ty. Ça dush ti? Këtë të vend e parë apo do të shkojë nga i tretë? Të të lhajtës. O bo bo, vendin e dytë. Të gjithë nga i kërkesë ndryshe pa se një sekondëçi këngë do ti dëgjosh. Un për Fifin e kisha. Ti ke për Fifin, vallë. Ai dëgjoj vendin e tretë. Fifika inkuntuet zhurmën që kanë këngan këtu. Që ai meriton zero pikë apo josh ideja? Jo, nuk e meriton fare. Un e meriton zero pikë, si meriton 0.5, është fantastike. Jo e bëm, trego ma jo m gapem. E tënde korata më shuh. pse gabem, pse kok ka gabem. Me shpirt e zemër di kam dashur. Ai, t'ska po nd me mu, diçka është po mulu, për mrenat do jos po më me poder valu me ty nuk jam të lut fatyro nuk jam të lut çka ne bash poda mame vol se strava zu Kjo pun pas ka shumë zhur Në shpinën tëmë t'i e ki bo ur Ma ki qelë plogën me dur Gëtë trajtu si miniatur Nuk e di se qa da shta Në fakt, mire di se qa da shta Hajt, i tha shbetës unë ashta Këthejet prap, a mu senën Në vitë që trasha Nuk e lenjeri pa e pyt për mu A kom tjetër anë tjetër jom dashuru Se kur kesh me ty, unë kesh patru A po pa të kështë që s'kom më di tjetër me kërku E unë pra bëjt gjithë qka me të këthy Se s' Këtërstan që ëmë rënë në kry, e unë përzamë në tamë dhe për ty, e unë gjendje me lëpi ato që kom përstyr. Kësë të shobobë në fëmive të me, kushtri e më shtratë, në këronë të në mushtri, me nguat e në lëkurës që të kom lakmi, e me nishtë në fillen të ri. Këtërstan që të shobobë në fëmive të me, Këtërstan që të shobobë në fëmive të me, jo nuk është për 0. jo absolutisht do të thoshë Fifi definitivisht po apo jo çunja jo më ndje paska pasur tah me 0. nuk e di nuk e se di se di jo eksum ah sa do të pesë një minutë më zgjashur në klubin e mëngjesit pat nga pak ikën uh, ora e parë në këtë klub epo <clears throat> <clears throat> do të marrim emra fituesish mbas uh, pak çastësh këtu gjejm kush ka gjetur se ku Në zhvend të botës për 2018-ën është përjashtuar uh, opozita nga zgjedhjet. Venezuela. Në Venezuela. Exactamente. Është Maniola 132 i baro numri fiton 2 bileta për në Srijen. Usto. Ganado. Dos, voyados. Bravo y yo. Sumir. Maduro ka shpallur të, po Maduro si president edhe më këmsi, zvancuesi i famshëm i uh el chapost venezueles çevate që sjë nuk e di se do ja bëjnë këta pa opositën e zgjedhjes ne për shembull ne rrezikuam që të ishin pa opositën e zgjedhjes në fund fare çdo që shkojmë mirë po nuk e di në venezuel gjërat duket sikur po shkojnë për dreqë Po da një, një të parë të në një vënd, drejqit që të kuptohet si ësë, se si është se... Ska letër banje, Martin Ska letër iqenike, njërë zinë bajë radhë për... Uh, Opo, ska... Për letër iqenike Më të qikaj këta ta E kam për... E... Jë, qëvar? Okay. Që kam në këto? I patë se që bëj, adha i qytë nga ti një kriz humanitarë në Venezuelë Mungonin madhra nga bukat... Vjetes, më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më Pasaj mbaroj të letra higjienike atje, pastaj ata thon Atos... tani u aty fare fare puna. Po. Edhi nuk do të doje të ishte aty rradh, po si rradh me letër higjienike, se ishte e këndshme. Ishte edhe brenda, e ke bërë sush. Po gazet <laughs> ja, po, ta çiten aty apo? Çiten te. Po lezuar fare direkt. Ane. Direkt. Po. Më kujtove një ka shtuar tirazhin madje. Po, bravo. <laughs> Një nga librat e është është një, një përmbledhje me tregime Arben Dedes. Arben Dedija. Ëh. Mm. Ëh. Quhet mjeku dhe shkrimtari që ka shkruar ato. Kemë folur me pamëshim diku këtu në studio për këtë. Po aroba Sicili është nga ata vëllimet tani. Po bën më një, shumë janë njëra nga historitë. Ës doman ai tregon histori të, të, të gjërave që ndodhin në në Shqipëri konë diktaturës, në mënyrën se si ishin njerëzit e tjerë mm. e tjerë e tjerë. Ëh. Fsh për shkak të mbaje qen Shë jesi një gjëkshu, bërgjeze Bërgjeze në banin qen, ishte jesi një gjëmir qenje që qe shkëpuste Po themi njeri unë e rin nga masat të, të, Kjo njeri unë e rin me qen nuk shkonte Që që kjo shikohe me sy të vrëngër nuk ishte asgjet shkruar Por njerëzit jeshte dinin që nuk banin qen Si qenit bënd të dukeshe si perendimor shru. Peshit lejojës në do shte se mos të kusht Do shte edhe pre një gjyrës Mathet ishte në okej okay. Dhe me dhe meri me këto gjërat e bukle se qarë, e qarë nuk lejohej, mm -hmm. e pashkruar E sigurisht nuk ishte letër higjenike në, në komunizmi Sepse kishte vetëm në përkëto hotel Tirana, hotel Daiti, ku ishin të huajtë Sigurisht atje kishte, të do vinin në këta gazetarë të, gazetar të huajtë në një hera sh... Shqiprin, A këtë unë se vizitonin Shqiprin, ata do fshieshin Por jo Shqiptarët Sepse dhe kjo në shikoj si, si një produkt luksi I që ishte heqër fare nga qarkullinjë Dhe njerzi përdorin gazetat, sepse as nuk shitej letër jonike, kështu që afër mend diçka do përdorin. <të> nuk shitej yere, nuk ekziston si, në vërtetësi. Mir apo ti kur merr gazeten, shkruan Arben Dedja? Natyrisht. Do të kishe kujdes? Shikojë sa. Se më kanë thënë se si gjithë lëvë gazetën. Se mund ta fshihe me shokun Enver. Dhe edhe ose ajmë më keq me portretin e shokut Enver. O po një foto. Se kishte njerëz që i hapnin ato gazetat. Për të parë, me të qare kështë shirë, të parë. Internojë gjithë shpia, për një shirë. Vëta kështë kujdesë. Po, për një shirë. Me i kalimë. Nëse shimë të këtë shim artikullu i ga buarë. Kështë kujdesë, për dëtë, kër bëja letër i gjeninë, kështë kështë kështë i vini një ngoshtë në panjën, në atë kohë. Kjo më kujtua. Në Venezuela. Mirë! Në e mishdashur jemi në kryumin e mqesit Këtu në valet e radios Klab FM në në 104 Gjina shtu Në e kranë në e kranë plus, plus. Khoa tani për muzikë Kessel on the hill Etë shirë I was running from my brother and his friends And tasted the sweet perfume of the mountain Grasso rolled down I was younger than Take me back to when I found my heart Broke it here, made friends and lost them through the years And I've not seen the boring feels in so long I know I've grown, but I can't wait to go home friends and my first kiss on a friday night i don't reckon i did it right but i was younger than take me back to when we found we can jobs and when we got paid we buy cheap spirits and drink them straight me and my friends of north don't up and so long oh how we've grown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 Mëndime mm -hmm. në klubin e mëngjesit mishdashur, Kristina Mërë mëngjes Agilera Mërë mëngjesi Hello Daxë Narf Daxë Narf Ashtë anagrama për ti të nësot me D-A-K-S-E-N-R-F mm -hmm. Daxë Narf Daxë Narf Që do të thotë Skafander Bravo Wow 017 i mbarën numëri Eri Janos dhe, dhe fiton një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikanë Tanë ndryshë nga që skafandr, si përdorim ne fjalën skafandër sipas fjalorit të gjuhës shqipe. Pa. Skafandër, çfarë është skafandër sipas të Heltin? Diçka që vendoset në kokë për mbrojtje. A ka që vendoset në kokë për mbrojtje si një helmet apo jo? Helmetë, po. Ja, pa pakëshum. Jo, pra s'është. Jo, nuk është ajo. S'është ajo pra sikur. Ë, sepse skafandër sipas fjalorit është veshje posaçme e, e, e uh, si papërshkueshme pa nga uji, që përdoret për të qendruar dhe për Për të punuar oh. nën uj mm. oh. Nën në uj Apo në hapsir Pa ajer e tjere e tjere Pra Ajo e Kosmonautit ko cosmonauti. Kosmonautit mm -hmm. Ti qënke me rusin Ne i themi astronaut Astronaut Ti <laughs> <laughs> u <ju> thoni Kosmonaut Po, po, po Në bën lëmsh në bën Ska gjithu Po, unë jam mështë un <laughs> e, e së vërtet Unë jam e Yuri për, Gagarin Yuri Gagarin <laughs> <laughs> Ralf Fletë Lori Po lëmsh në bën <laughs> Kemi edhe uh, Fjallën Me që mësëm fjallë të re <laughs> Rakat A? Rakat? Qa do me thënë rakat jeri? Te ha rakat edhe mund thëmë në kërëpë. Po, po, -po rakat, rakat. Nuk e kam të gjuar e si njerën. Atere, rakat do me thënë. Mm, do me thënë. Me tundë, me e bë të tingëlloj. Oh. Një këmborë për shumëbë. Kjo për shumëbë. Rakatake. Fix. E bërë e Fix. rakat? <laughs> po. I du dëmë këmborët larkë mikrofonit. Rakat. Larkë një shumët. E tundë e bën të tingëlloj. Nuk sem bojëse. Por rakat dazi Gëmborën. Tara tada tara da. Më ndërkohë është edhe Eldi më zësh që është duke rrakatur telefonin <laughs> në këtë momente, do të lidhemi me Eldin për të marrë vesh se si është situata në trafik në këto çaste në krye qytet. You know alo, alo. Më jep Eldi. Më jep Eldi më holi. Më jep Eldi. Si jeti? Po fal për Më mirë, shumë mirë jam të një. Në vjallën rakat, zakonisht për dorët në lojnë e shaut, në cëndroët të ora me mretin. Ate qëtë rakat në lojnë e shaut. Rakat, po. Pa jo shë rokatë. Rokatë. Rokatë. Njësë ojështë. A të e aferë. Shkështë që jë di, jë fute pakot, po s'ka që. Kujtë e sen. Ate në trego më akë për trafikun, edhe. Po blenizodan, është kështu që prendesi i Zebusini, vërtet kemi shumë situata të vështira, pak më tepër kryesore kan trafik të rënduar duke filluar në rrugën e Durrësit, totalisht e bllokuar autostrada, pjesa që vjen drejt Shëponit, të gjitha kryqëzimet, vetëm nga retrosudimi i Zugzit drejt qendrës nuk ka probleme, të gjithë e gjithë aksi paraqitet në shumë vështirësi, rruga Elbasanit problematikë nga Liceu Artistik deri tek kryqëzimi rrugës Elbasanit, sa vjen e rëndohet po po vjen vargu gati çitë tek Fakulteti Ekonomik Blend tek rezidullimi që vjen mm -hmm. drejt drejt në apësëtës Amerikane e totalisht e blokuar, por dhe rruga ka vaj që zakondisht nuk në doll, ka probleme me trafik të rënduar nga iqë parë kotobuzave dre, drejt bikalimit ma, pra drejt u nazës ma, por dhe rruga e u nazës re, rruga teodor keko për menit parë qiste me trafik rim unazë sipër me për momentin paraqitet me trafikun ka bardhë dy kryqëzimin, spitalit kryqëzimi spitalit fërmi dhe kryqëzimi me rrugën Oxhjetësit, ndërkohë që dy skajet nuk kanë shumë probleme nga ministeria e jashtëme bulevardit Zandark, por dhe nga rruga Ferit Trajko po merrnin ka trafik por jo shumë problematik lëvizje drejt qendrës. Rruga Dibrës është totalisht e bllokuar nga mendrësia drejtën e Kaçëve dhe pjesa tjetër paraçi afrohet aksit rrugës Silvestrani është shumë probleme. Zona e ja Tiranës së Blend janë i parkuar tek Xhywizon ka trafik krawi gjatë i rrugës dëshmorë dhe ka në shkurit drejtihës liqenit, ka trafik rrugës sami i frashe nga që që qërës të ndëriti kura drejtëorit, po ashtu dhe rrugës po, rrugë abdjullë frashe duke utu nga drejtihën në sitarë dhe këtu ka probleme tek se ma pori parë me rrugën vasopashër ka trafik. Pra e për gjithë me blenë, shumë probleme. Talë më njëri dhe Hildi Miroli! Mërë papë që më njëri, jatë bar. në barë. Hildi nj Ose 24, 55, 55 Të dena bën papërtu e shumë uh, Trafikun të shumë gjithës këtun uh, Kërubin e më gjithës, valim deri të eldi Këllam? E kun në mbeti, vaj vë ta në më mileti <gri> Vëllam të rakat Rokatën Rokatën e kështë në nëjës Rokatën, bërruan Po a rakat nga kjo vjen po... ha, ha, -ra ha rakat, ha rakat Ha rakat Tjetër që bësaj Se në ndryshon në ajo Këja Kemi të nësurën për ditë nësot me mishdashur këtu në krybin e mqesit? Udhe është të re? Sot? Sot? Sot? Sot? Pa? Yes. Sot? Sot? Sot? Sot? Sot? Sot? Sot? Sot? Sot? Sot? Sot? Sot? Këj ishulli vogël ishte një bazë ushtarake problematike e kryshtarimit në atëtë qka mund të quhej një det... Një det... Pip? Pip? Pip? Këj ishulli vogël ishte n <laughs> Problematikë e kryshtërimit është? Në atët që mund të quatë? Në atët që mund të quatë? Një detë pipi 069 207 222 069 207 222 Kë i shulli vogël ishte një bazu shtarake problematikë e kryshtërimit Në atët që mund të quhej një detë p*** Me të që mund të quhej një detë p***? Me të që mund të që mund të quhej një detë p***? Me një orë nga primë një muaqës Mëjor nga primi moçës. Shumë mirë. Kur të kthehemi në kryeën e mëqjesë, kemi edhe gazin këtu në studio, më i dashur, plasim pak për makinat sot, mm -hmm. siç bëmë të hënave, derisa jeni në makinë. Tani ne do të dëgjojmë një këngë nga Amy McDonald. Quhet This is the life here. Okej, okay, është shumë bukur. e bukur. Edi. Ju përshëndes. Unë ju përshëndes Altinën me këtë këngë. <laughs> Ëh, ndërsa un Lorin. Ok, shumir. Unë, 2% gjithë. Përëm dhe... Përëm dhe... Përëm dhe... Përëm dhe gazën gjithë dhe gardëm të studië. ...The cold dark street tonight When the people, they were dancing And do the music vibe And the boys, just the girls, the girls in the hair Why the shot to men who just sit way over there And the songs, they like get loud and reach one better than before And you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning And you're hippies twist the stars where you're gonna go song thinking this is a life and you wake up in the morning and you hit the streets and saw's where you gonna go and gonna go oh you gonna spit tonight oh you gonna spit tonight so you head down the road in your taxi before, and you text it for and you went and outside gym is von door but nobody's in and nobody's home to for Joy oh, is there with nothing to do talking about rubber rider and it's my leg through and where we're gonna go we're gonna sleep tonight and you singing songs singing this is a life and you wake up in the morning and you happy to the stars where we gonna go we gonna go oh we gonna sleep tonight and you singing songs singing this is a life and you wake up in the morning and you happy to the stars where we gonna go we gonna go oh go? we gonna sleep tonight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 Get back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Unë. Mirëmëngjes <laughs> i ç gjithëve. Mirë se keni ardhur këtu në klubin e mëngjesit në Valet e Club FM edhe në ekranin Glam Plus miqtash të çdo të han. Këtu në mëngjes <laughs> ne thrasim Gazin. E mirëpresim këtu në studio edhe sot. Mirëmëngjes i Gazi. Mirëmëngjes, mirë se erdha. Gazmet Malo miqtash. Është kontributor e kuratori automark.al automark.al ku mund të gjeni informacione rreth makinave nga më të ndryshmet më të reja e më të dobishme gjithashtu por edhe këshilla të vlefshme Faleminderit, faleminderit. <laughs> pa Patjetër, që Jeri i ka marrë me shumë, me thënë drejtën njëri, duhet mm. me, me ta shpjegoj çik. Si person që s'ke makinë e ke marrë me shumë zell këtë. Dhe, dhe po qisë. Po pëlqen që njësht, po. Jeri është veçanërisht e kënaqur me me segmentin e makinave se thotë më është komplet e re për mua. Është shumë e bukur. Por dekon nuk i jep makinës. Po gjithsesi <laughs> jerë është më afër. Do jet gati. Graduimit ose diplomimit tashmë, kështu që vash avash do do, do ta kapërcëm edhe në nivelin master. Kjo është e vogël <laughs> akoma. Akoma është e vogël. Po dhe, dhe po bën makina pa shofer në të, në të ardhmen e njëri, kështu që do ishte gati ti, vetëm do hi kushtet brenda. Mirë, flasim pak për gazi sot më tha se ka marrë punë nga Altini. Si si është puna? Po ne kemi folur shpesh për modele të ndryshme makinash, kemi folur për vëtit që ato kanë karakteristika dhe problemi që kanë sipas altinës dhe sipas shumë mesazheve që kemi marr, që çmimet kanë qenë prohibitive. Probleme, probleme së shkatruara domethënë. Çfarë kanë qenë çmimet? <të> <të> kanë qenë çmimet të, <Kanë qenë qmime>? <të>, <të>, të ndaluara oh, në formë të paarritshme. Po, të paprekshme, po. Stratosferike, siç do të thonë. Hiperbola te rastit. Ëvërtet është me të thënë drejtën. Sepse janë sa makina e shkërazon me çmimin e një shtëpie, domethënë shtëpi makinë, shtëpi makinë këtu është, kryesisht Specialisë madje edhe ata kanë vlerësi të zonës ku jetojnë. Po, po, është për të. Po. Le të po, flasim këtë nga Tirana. Në sheh, në sheh. <laughs> <laughs> në sheh një autokritikë, sollom një makinë që është shumë shumë e humane nga të gjitha drejtimet. Nuk ke makinë. Kjo është një makinë makin, makin me të vërtetë e bukur, me thënë drejtën. Ëm, mm -hmm. uh, si çfarë zhikoja pak kur tim uh, më propozove që të pisin okay. për këtë makinë. Okay. Edhe e kam parë edhe së Brendshmi, edhe së jashtmi. Mm -hmm. Ka bërë ca gjëra të mira tani, po do lë gazin që ta zbuloj. Për çfarë flasim son ta? Po flasim, sot flasim për modelin i ri të Volkswagen Polo. Ëhë. Mm -hmm. Është një makinë gjermane. Ai kishte zbuluar lorin e krahnë lori jo, më për parë, 3 sekonda përpara. Jo, 3 3 13. Po, <laughs> problemi nuk është nuk është sekret, është një makinë gjermane <laughs> pra shumë e preferuar për, për Volkswagen një një Polo. Prapovizagën Polo. Okej, pse flasim për Polon? Po kryesisht dy dy orientime, ne ne duhet të flasim për modele të ndryshme, po Volkswagen Polo sepse ka një datë lindje shumë të vjetër, 1975 ai ka 20 vjet karrierë më i madhi nga nga Gjithseun Stud. nderuani familjen. Nuk e diën që Polo ai ishte kaq që... i kalindur përpara nesh. Mendoja kështu, kanë eman të viteve '80. Është është është pak më përpara, domethënë 1975 dhe ka shitur gjatë karrierës së saj mbi 16 milionë njësi. Ëh, ëh, që bën natyrisht një karrierë të respektueshme. Do të thosh. Prezente edhe në rrugën tona. Prezente në rrugën tona e testuar, e provuar edhe e dashuruar nga shqiptarët është një model i avancuar në gjenerator në sajë të 6. Tani uh, kur flasim për një Polo dhe flasim që ke volë për makina modele shumë të shtrenjta në të kaluarën, kjo është një dhe, është një model i cili është më i prekshëm, më ekonomik dhe si tuajm më pranë shumë prej konsumatorëve të gjerë. Është shumë shumë pranë, shumë më pranë. Sa kushton një Polo është ky? Është modeli i dytë, po themi në gamën e modeleve që Volkswagen prezanton, është një makinë qyteti natyrisht, kompakte mm -hmm. dhe fillon me çmim lëngjimi 12700 euro. 12700, po. ok. Por tregon tonë që është një çmim të 12700 Frango re. 12700 Frango re. Po. 12700 Frango re, blihet me mm. kontratë, hiqen gjitha qeset të gjitha çështet e rastit. E kuptoj. Ndizot për herë na... para. Ja, skuq s'ka hyr për para tej, është makina jote, ti e provon. Nuk ka padur asnjë dentist. Asnjë dentist gjerman për para teje, që e ka mbajtur mirë, është makina jote që ta ta blesh dhe ta zgjosh në infern. As dentist, asnjë që merr marketing, asnjë. Okej. Do të jetë, do të jetë, nëse jë dentist mund të blesh makinë të tillë çarrave. Se kush thon ë, e ka pas dentist gjerman kur ta sillin. Zagonish. Pra. <laughs> kjo është gjithmonë, kjo është gjithmonë drama në një farë mënyre mbrapa një makine që blihet e përdorur. Se se di me siguri. Pra është përdorur pak. Mm -hmm. Po, okay, Volkswagen Polo është një makinë e re. Është një model i ri, një makinë e re që mund të blihet siç tha me një çmim shumë të aksesueshëm dhe është një makinë që meriton vërtet të po themi vëmendje për gjithë ata që janë të orientuar të blenë një makinë të re së shpejti. Pse? Pse meriton vëmendje. Polo. E para sepse tani e tham duke e filluam duke thënë që është një makinë qyteti. Ëh, oh. uh, në fakt është vërtet një makinë kompakte, por fillon të jetë më së mjaftueshme në hapësirë në të gjitha drejtimet. Për të marrë një shembull, një, një ose për një lloj reference, ëh uh, është gjatë 405 cm, mm -hmm, që e bën mm -hmm. vetëm 9 cm më të vogël se sa uh, Volkswagen Golf, po themi gjenerata 4, që ka qenë një makinë shumë e suksesshme mm në gjithë botën, po edhe në Shqipëri. Sa më e shkurtër se një Golf, vetëm 9, 9 cm. Në gjatësi, po. Mm -hmm. Në gjatësi, mm -hmm. që janë 9 cm që i falen sepse ka dhënë një lloj optimizimi në, në ndërtimin e saje në të rrështë kanë kaluar shumë vite që nga e periudë Bagazhin e ka 350 litra mm -hmm. për subozohet tjetë 20 litra mëj malë se sa i VW Golf 4 Gjithmon? Golf 4, gjithmon Pra t'i përkrason një polo, është po thuaj se si një Golf 4 në, në mësi edhe në bagazh... Në përmasa në mësi edhe pas taj më dhe ka dhe shumë gjerë dhe tjera më të evoluar Udo. sepse në të rrështë Teknologija. Teknologija Golf 4 që. është t'i bje që tjetë i vitit 2000, 2001, 2002 Kështu që tani bërafasi për 2017 mirë, në nëse më të mirë. Domethënë ka dalë nga qarkullimi në vitin 2003 si makinë reale, uh -huh, si si uh -huh. modeli. Në varësi të vendeve dhe i matriculimeve që bën në vende të ndryshme natyrisht. Qartë, qartë. Por që kjo është karriera, Golfi 4. Kështu që, kështu që kur je në timonin e një Poloje 2017, po themi nga ana e masës dhe volumit brenda makinës, ndiej vetëm si brenda një, një Golfi 4. Në, në blende morëm dhe provuam, domethënë është një gjë që kemi testuar, okay. vetëm e provuam hapësirën përpara, mbrapa bagazhet, uh domethënë -huh. është vërtet një makinë mjaftueshme për nivelin për kategorinë e makinës natyrisht madje edhe pak më lart sepse të gjithë specialistët po thonë që kjo makinë mund të konkurrojë me shumë modele që janë pak më të më të dha pra segmenti që është sipër kësaj makine. Po cilat janë modelet që konkurrojnë me Polo? Tani si sipas kurti shkon po çfarë sipas një lloj normative ose orientimi që vjen nga Komisioni Evropian Volkswagen Polo i përket kategorisë ose segmentit B. Po çë e bën ne po themi segmentin e dytë për te makinave mini mini ose kompaktë që janë, janë veçanërisht për segmentin A po, po, po, po segmenti A ku është smart rifet vogël ato smart ose volkswagen hap në rastin e volkswagenit po, hap Tani, dhe konkurentët në këtë sektor janë Renault Clio, Peugeot 208 Që është sektor? Dëmë dhe në, është që sektor godxarë kompetitiv përteni Ka makinat shumë të mjëra në këtë sektor Ka makinat mjëra e vërtet mm. Po, pikrish, kjo është edhe është sujo që Volkswagen Polo Dëmë thëmë, Volkswagen Insarra dhe ka marë uh, Shumë seriozisht të gjë mm -hmm. Një segment që këmë lartë dhe jetë përstaj në të yrishtë Volkswagen Golf, Toyota uh, Toyota në kët ka Corolën që ka disa variante karoserie. Uh, Pastaj Opel Corsa të e të tjerë me radhë. Domethën ka një ka një ka një seri të gjatë. Kur po shikaja bak Polon re, ajo që më pëlqeu nga brenda ishte dizajni i saj i bukur ë uh, dhe dhe argëtimi. Domethën uh, nuk e di tash se kjo varet nga modeli që merr, se vjen nga më i lir i tek më i shtrenjtë, po uh, opsionet argëtimit në makinë ishin super është vërtet një makinë high-tech, dhe më thonë për kategorinë nësaj, por dhe jo vedhëm, Në sepse... pokse beats në disa versione... është një nga opcionet në të të rrish, pra pra taj që janë të apasionuar, uh, të gjetorre, një... Për gjetor, nuk e të gjithë, për të gjithë, kusë më këtë dojnë gjën e mirë, pra taj që janë të apasionuar, të të tjështë patitër një apasionuar, unë si jamën dhe aj që janë të apasionuar, për e duha me beats, kuji... <laughs> Toblen po, ka ka njerëz që ma thonë unë radio mjafton të ndizet dhe të dhe të funksionojë pak zhurmë, po në mm. fakt cilësia e vërtetë e audio të gjithë e duan sepse sidomos në makinë shpesh rajon ndikon në kur ti kalon dili, shumë kohë në makinë për, për shembull, është, është është e rëndësishme se do kalosh orë të tëra, do të arkëditimi do të dëmton veshët në një mënyrë po themi të ngadalshme dhe të pa perceptueshme, por në fund të dites mund të aguzojmë, të themi që kemi dhimbje koke apo domethënë ndjesë stresat akumuluar. Është high tech, të dy kuadrat, të dy kuadrat janë digital, pra edhe kuadri i zakonshëm Ne shohim shpejtësinë, matet e tjera, dashëmizimet, po. Dhe monitori virtual. Dhe është taj... virtual si këto uh, shigjetat janë virtuale janë të gjitha po. Domethënë kur është e fikur nuk ti nuk shikon asgjë, kur e ndez makinën pastaj ndizet ekrani, ndizet monitori dhe ti shikojmë çdo mm gjë. -hmm. Ë uh, ndërsa vërsia e vërtetë është tek monitori i tjetër, po themi që siç e përmendët ti është quhet infotainment, para informacion dhe entertainment ose zbavitje, i cili ka një një, po themi një muri funksionesh, është i gjithë i touch screen ëh dhe është navigoshëm jo vetëm si një smartphone ose si një tablet në një farë më mënyrë. Pra në çdo në çdo funksion ne klikojmë, prekim, futim në një nivel më poshtë, bëjmë përzgjedhjet tona dhe aty pastaj se selektojmë bëjmë gradimë nga më të ndryshme në kuptim. Si shumë, duke, ishte, ishte i dizenjuar mirë? Êshtë i dizenjuar shumë mirë, funksionon shumë mirë Ishte shumë bec, bec, bec, bec, bec, bec Jo, jo tha mamë, është është është dhe mjafti intuitiv, më të madhja në një përdërim të parë E vetë me gjithë që duhet kemi kujtës të e themi gjithmonën, jo për Volkswagen Polo, për, për gjitha makinat Duhet përdoru, gradimet janë nga më të shumëtët, nga më të mm -hmm. pafundmet Duhet përdoru këryimit të ndaluar mm -hmm. Kur jemi në gjithë thjesht për një shkëndijë. Është kompjuter, pra është një kompjuter në cross-scope. Atë kërkon vëmendje, ëh. Është kërkon po, po, vëmendje po. ja. vë do sidomos herë të para, domoshta të dish se ku po shkon, pra të mos ishte duke kërkuar një gjë Rukësper. në humbë tërë, të me meqenëse mm -hmm. ka shumë funksione, por funksionon shumë mirë. Upcrownd gjithmonë sigurohet të e jep mundësi ngjelle gjatëse të vi atë vizualizosh pra të shikosh informacione të ndryshme atje. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që për ata që janë të ndihmshëm dall ambientit, por edhe ndaj portofolit A dhe një lloj eh, parametri që të tregon se sa blu është guida jote ose se sa pak ose shumë karburanti do të ke harxhuai në mënyrën se si po jep makina. <tos> sa është sa blu? Sa e pastër? Po, të oh. Blu është pas sa, në një farë mënyrë është një term kështu ikonik që përdoret për guidën e pastër. Të ngaritë tënd, sa blushtë të ngaritën, po pse mund ta ndrysh mund ta bësh më blu? Të ngaritë tënd janë çfarë të <tos> jep kështjellën. Por... Domethënë sepse unë e di për shkakun, nëse ti jep me me me gazin dras, nuk i jep ash blu. Se pse pa xhon maksimumin mund, domethënë mund të optimizosh specën ndryshe. Kjo kjo është kjo okay. është blend kjo që pothuaj të di, pra por jo, ak, në, në, më tregon që je shumë agresiv ashtu, pa xhon më shumë karburant më, se është e nevojshme. Më shumë se ç'duhet ose më shumë ose ose domethënë ke një guide që ndoshta ty të pëlqen ajo lloj guide alegro se qehet ndryshe, por ka një kosto që është konsumi më i lartë të karburantit. Po. Në makinat e zakonshme, në makinat normale ne nuk e dimë sa është konsumi i karburantit. Çdo vrum vrum është një çincim. Mentojm po, është është disa monedha mm. që tringëllin aty që bie në xhep jot në atë moment. ë Kështu që është një makinë. Domethënë, ne nuk e dim se sa harxojmë më shumë, mund ndohemi të imagjinojmë, nuk e gjem kursa sa është. Në këtë rast ta tregon sot kjo lloj guide në këtë moment je duke e hetur me këtë lloj konsumi. Mm -hmm. Dhe ti e, domethënë, është një lloj orientimi që ti të ndijesh që ka një moment ndoshta kur je pak më lekur dhe ka një moment kur duhet. Okej, pra thje ngave, e provove. Pëlqeu. Ti ke ngar në skaluarën një një golf. Si krahasoj? Ehm, ndjesia është shumë pozitive në rastin e Polos. Um, është një makinë më e lehtë, është një makinë më moderne, është një makinë që të përgjigjet më shumë në komanda dhe është një makinë që reflekton edhe diferencën në në domethënë në anë teknologjike, siç thamë. Ësht pak më e lehtë si peshë gjëgjë është normale, sepse ka edhe një motor më të vogël, kjo që uh, makina që ngam edhe që mm -hmm. provuam ishte motorizuar me domethënë 1000 kubik vëllimi motorrit me 95 kuaj fuqi ama, që është një fuqi respektueshme për këtë nivel motori. Ka mbishte automatike DSG me frakcion të dyfisht. Në rastin e kamë DSG mund të themi po, në rastin e kamë DSG mund të themi që ishte vërtet ekselente sepse ë uh, tentuam që të bënim edhe këtë manovrë që përmendëm bashkë më auparavant, domethënë të japim pak gaz dhe ta kalojmë në mm -hmm. në në impostimin ose në gradimin manual dhe nuk bënim dot më mirë se sa vetë DSG-ja. Domethënë edhe, edhe në rastin e një guide sportive makina e komandon të më mirë veten e saj sipas komandave tona. E kuptova. Shumë mirë, brap. Okej, okay, faleminderit mm. gazi. Faleminderit. Çiva për për mbysë po themi, për për Golfin Polo rekomandohet Rekomendohet për gjitha ta që duan të blenjë një makinë cilësore e, Me teknologi që dyrë të një këtë qene niveleve të, të si për ore Si që thamë, pra ka njërë që duan të blenjë një makinë Jo sepse i duet pa tjetë rajqë madhe Po sepse ka një nivel teknologië që i në vëjtët Nga që nuk duan të hejtë në vëjtë Polo e afrungë, Sarada Sarada polo e ka Kështë që për gjitha ta që janë të kujdesëm dhe portofolit Duan të blen dhe simpatike, për mm -hmm. që ka se kjo është një gjë relative... E, se bukur, është e në rëzdesme, është e kënsme, si pa, e të se një marrë mirë. Shumë mirë, falim demit do të flasim për tjera modele në javën të vazhëdimi qëdashur, na fole dhe për uh, Citroenat, për Peugeot, për gjitha këto qërat e tjera që, që janë uh, jan edhe të prekshme për, uh, për njërëzat, janë makina të njëriu që të gjonë Klubin e mëgjesit E shënë uam Këtë e më basfak në Klubin e mëgjesit Në Klab FM në 144 Tani është koa për një dhe prejrët Shkur të publizitare Mishtashur kur të vim Sërish do të këtë muzik dhe shumë Lojra këtu në Klab FM Dhe në Klan Plus I've lost the use of my heart Mirë më ngesi që të gjithë, mirë se vini në klubin e mgesi do arë, së të një 8.38 minuta, mishdashur Unë jam lendi këtu, kjo është jeri këtu Mirë më ngesi A i është altini këtu dhe Mirë më ngesi Më në lori këtu Mirë më ngesi <laughs> uh, Me lori këtu okay. Mirë më ngesi Ate, e mi gati për fjallë kalimin në ditë në sotme Oke E shpejta. di, për... Ashtë uh, në gjeshur e hëna, olta Nërkoj që për e mi gati për të luajtur tanë çifëmi që ta korrigjoj. Skagatia i më njëherë. Okej, okay, okej, okay, vazhdon. Atë jeni le ta marrë para, do t'i jap edhe Lorit, miq dashurieri, duhet t'i jap fjalën Oltës, ndërsa Lori duhet t'i jap fjalën Altinit. Duke përdorur vetëm një fjalë se ndihmë, në fjalë kalim çu luket kjo loj, ju kur ta kapni se për cilën fjalat apo rreken Dërgojini menjëherë në 0692070222, 0692070222 dhe do të fitoni një dhuratë ai që vjen i pari. Pari. Okej. Okay. Elite Sporting Club. Një kupon mujor pra. Një abonim 1 mujor tek Elite Sporting Club. Go Jerry. Yes Jerry. Enis uh, Lorim. A po, ka ditur çuna edhe ne publiko. A dhe çuna më zgjojnë këto lojë për herë të fundit. Por para sa e dominonin gozat, tani dominon çuna. Ësht Altin. Të ndruar vende. Altin. Konkurrim. Konkurrim. Gar. Gar, gar se pasaq mënqej. Pas... Konkurrimi ishte fjala që Lori i dha Altinit me dashur. Altini tha gar, gar është. Pasakt. Nuk është, nuk është opsion i keq, por është pasakt. Jash, një është, opësion e mirë Një është, shumë e mirë, po s'pëm ljenë më ndojnë fjallinë Në një që i rinjë Në rgojnë e di fjallën, për duhet i ja athotë altës Spektakl Spektakl, altë Spektakl, altë Festival Konkurim, mm -mm. spektakl, festivaleshe pasak Okej, okay, lori dhe njëherë Altin Po Casting casting wow fjalë pra kemi konkurrim spektakël casting thotë skam ç'i bëj casting performance performance është et yeah. pasakt konkurrim spektakël casting ieri wow casting sapo qore ka thënë ose proces proces olda ç'më vjen të bëj konkurrim spektakël casting proces proces Mhm mm -hmm. mm. eventment No Ja yeah. eventment <laughs> hey nga casting normal çdo fajll Taham ndoshkaja fjalën eventment Jo, okay. Mir. Mir. <laughs> e lë atre <Gjellatrin. laughs> <laughs> eventment. Leutm xhend. Vazdojm shto Lori për Altinin. Ë uh, Altin. Po. Oh. Paraprak. Paraprak. Konkurrim, spektakël, casting proces paraprak. Atë din, konkurrim, spektakël, casting proces paraprak. Një fjalë është, po po. Një fjalë, një fjalë. Çfarë është një proces paraprak në konkurrim, spektakël casting mm, etj? Jepi. Teatër. Teatër. Ja. Procesi paraprak më çu teatër. Hm, <laughs> mm, intervist. Intervist Konkurim, spektakl, casting, proces, para prak Intervist Për zgjedje Për zgjedje Jo Mir ishe e orta Do shetë më mirë së gjithë duhet Do ketë se duhet një fel tjetë Letë shojmë Letë shojmë nëse Lori mundohet dhe ja kujtojnë Altinit Altinit thotë se di Altinit thotë se di Vetëm sikujtohet fjala, kujdes. Pra, pra, pra. Konkurrim spektakël, casting proces, <laughs> no, paraprak intervist, Lori. Ndimoje. <laughs> adeguata. Optika. <laughs> <de> adeguata. Më zgjidh u jeni ai, adeguate. Adeguata. Adeguata. <huh> <uel hasta> A de Sot mëka bëfasua Në të shkuetë me gë? Adëkuat? Okay, Shpo... Me kë O sa <risa> me gë? O sa me gë? Ate adekuade Me quadrada, okej, vazhda Altin, të <tupi> që gojtu pa fjalla? <risa> <risa> Përë, bërë, s'mon bëjmë, jo? Nuk të bëjmë <hah>, Nuk të bëjmë Hai, të më gëjni fjallë, s'spet Spet, <shpait>, të vaj din nëndë <laughs> dijëm, nuk Dijëm, dijëm, është e pasak të e la dijëm Atene, kemi Demonstrim, olta Konkurim, spektakl, casting, para prak, intervist, adekuade, demonstrim Seleksionim Ja Jo? Ja. Oh Afer, olta, por jo Pa mos, puro, nuk më mërë më më më më okay. e puro Ok Njëpë kërti e më Lori <laughs> Ja jo. Lori Ha ha ha Kujdes më zbëj... Be... Halëre... Rëngja... Radhë... Radhë... Radhë... Konkurim, spektakl, casting, proces, për aprakit nërvisa, dhe kuatë dhe demonstrimë radhë... Kam dhe një tjetër... Bred, në ka radhën atin, e tjinim? Hë, mëllëta e gjithëte? Po më ndojë se tim... Ok, mëllëta e mëndojë se ka gjithër, mishë tashërë... Tinë që... Një bëj alëtinë... Altini u dojsh rrëdhe në kaluarë, nuk të fari një fjallë. Koa më barëve, ja? Vazhdojnë që së kam barëvarë koa, vazhdojnë. Koa më këtë ka, skejë që. Koa rrëdhe e fonike shkëshkë shkëtë, të ashtu. Si duash ti, po të që edhe smarronë. Jojo, s'kam që. Skejë që? Okej, s'ka gjë, Altini është pa përgjigje. Vazhdojnë me i erim. Prova. Prova. Yeri, uh, Olta, konkurrim, spektakël, casting process, paraprak, intervista, dhe kuadë demonstrim rradh prova. Prova. Prova. Okej, okay, suaja ato që po mendojë, s'ka problem. Nëse unë gjej travë me këto prova, ja po prova, më thën drejtë. Suaja ato që po mendojë, s'ka problem. Këto prova më shkëmbendje e viti tjetër, këshuqë. Koa mbaroi, a? Kualifikim. Kualifikim është. Ja. Ës ësht... ja. pas sakt. Altin. Kto. Mm Yuri. -hmm. Yuri. Mm -hmm. Po a thambra këtë përzjedje për sështë ja. Juri Konkurim, spektakl, casting proces, para prak, intervista, adekuade, demonstrim, rad, prova, juri Altim, <laughs> njëti që merë me, me fushën e radios, me fushën e radios, me fushën e digjimit Shtë të një Ok, do e gishe posa qërrishti pa isur për ta gjithur një fjallë si kjo Në procesin e përzjendjes, kënë hmm. këtarët hynë, juria i dëgjonë, dhe kë proces i të dëgjuarit... A, është në fjallarë? Nuk e di nëse është në fjallarë. është në përdorim të gjerë. Pa, a jështë diskutatë. Pa, sta i seleksionon mm. edhe... Pa, po se ku e filimit i dëgjombra, si qëhet proces i dëgjimit? I dëgjimit? Mmhm... Kër i si dëgjombra, kër i dëgjombra, kër i dëgjombra... Dë Nuk të kujtojtë Ashtë një mark makinash gjermane, cila... Pam, merë frimësimin nga... Të të gjuarit... Po së mund të zejmë... Nuk mund të zejmë... Pikerish nga kjofën Pikërish nga kjofënë Nga kjofënë kjo, kjo, kjo kjo që do të të mm -hmm. të gjoshë Të të gjoshë Që nga mi blokuar së... Okej... Okay. Më shumë se sa blokuar do të shumë tani... Po na <laughs> <laughs> jo, e thoni të marr. Skemi ti japim. Jo, po ta them Markën unë e kam thënë pas. Jo, nuk quhet ai. Po mendova unë atë. Të richemi edhe unë pas. Hm. Okej. Sa thosha do të? 300 102. Të richemi. E shpallim? E shpallim. Me një dëgjues e ka gjetur, fjala është audicion. Audicion. E audio? Audio në fjalë, audio adekuate unë, çetani, Lori, Lori e bëri çollimisht. Jo, e bëri dini si loj fjalësh. Këtë se a i tha, më bajtë më ndia tha, po nuk po e më vjen të shkuar më ndia fale Ka merë frëmësimin edhe marka Audi, Audi, audicion e tjere tjere Ndërkua pas ka gjetur Fiorina e para, 1, 2, 3, imbaron numri Ma e shpet se klubi Elite Sporting Club Elite Sporting Club edhe njerë Fiorina Fiorina Bravo, bravo Mirë, rand i par 0-0, miqtash u shkojmë në Klab FM 114 Ta një tek muzika është 8.27 minuta Duk e di jeri Qa mm. e shpyritja? Qa e shpyritja? Qa e shpyritja kuptimi ka në të dvërtet, fjalla zdroms Zdroms? <laughs> si si, si e zdrom. Vani, e që e kuptojnë fjalla në zdroms? E kuptojnë që është diska, ju e mirë, është diska negativa okay, Pra ti, kërre përdojnë mirë. dhe dikush tjetër, është që po e ofendom Kërre përdojnë në zdroms? Pa, është sharja Por në të dvërtet, qa e do të thot? Në të vërtetë dhe si mund ta shpjegosh ndryshë fjalën zrroms? Ne ta bëjmë fjalë kalim. Jo, fjala zrroms do të thonë një kopac që nuk është 3 lekësh ose 6 lekësh ose 9 lekësh. Ëh? Tanim gatroj fare këtë. Okej. Kur ishim çuna ne, okay. dvegjël luanim A. me kopaca. Doja me kopanca ishte këto kopaca të ndajën të palltove pra. Që ti merrje gjuaja më e nishan eve ja fitoje të tjerëve. Edhe ndajin kategori ndryshme. Kishin hmm. vlera të ndryshme siç kanë pullat por shumë në post. Pullat e postës kur koleksionohen qëste des Italia nuk kanë ndonjë farë vlere sepse kishte pulla pafund nga Italia. Mm -hmm. Kurse vendet janë të rradha, Trinidad e Tobago për shemb, pam. Kishin vlerë shumë të madhe. Sa më rradh të ishte gjëja, aq më blefshënishta ajo. Pak a jo. shumë çushe dhe me kopacat. Tanë kopacat që juoheshin mirë që mundi përdorje si kopaca gjuajtës, ishin 3 lekshat ose 6 lekshat. Mhm. Mm Çu juoheshin? Pam. 3 lekshat që ishin gjithashtu edhe tasa. Pam. Sepse mundi ishin në formë tasi. Mm -hmm. Po ishte prapë një 3 leksh në formë tasi. Pasajin just lexues, ishin, uh, ishin mundumdhajme buz më trasha, mm -hmm. ishin dhe 9 lekëshat që nuk kurse bënin se si ishin me ca buzët holla 9 lekëshat si peta shuç kështu. Ka njerëz që i din fare mirë se për çabë flas. Shpresoj. Dhe mbas këtyre mm -hmm. që ishin po themi kategori e mirë gjojës, vinin pastaj lloj-lloj kopsash, që po, pra. ishin zrâmza. Po. Zrâmzat ishin lloj-lloj lajle lule mund ishin kopsa e pallosh grash. Të ndryshme. Nuk don edhe po. Të ndryshme. Më mm të -hmm. vegjël, jo dash të mirë. Domethën edhe ishin zdromsa dhe nuk djueshin kollaj. Eha. Kush vjen zdromsa? Tani un kshuaj un që ktuem se fjala zdroms. Nëse fjala zdroms ka pas një jetë tjetër para Lorës me Kopaca, nëse ajo vjen e trazhyguar po them nga Loja me Kallim Misri, a ku do të? Nuk e di. Po un e kam thosur fjala zdroms. Jo. Nëpërmjet kësaj loje. Nga nga Loja me Kopaca. Okej. Okay. Që sjë ti do të dish një tas, do të dish një 6 lekësh, një 3 lekësh. Po, drums. <laughs> <Like> <laughs> desks, po drums. e zdom. Kjo është rruga e dytë miqdashur fjalë Karim. Fjala e parë e Pat ishte audicionin, nuk u gjet përveçse nga jashtë klubit të mësuesit. Këtë herë ka Altini Dolta? Po. Dhe, olde, dhe <mysh> e marrën edhe Laurenis. Okay, I keni vetëm 4 minuta kohë miqdashur. 4 <mysh> minuta kohë <mysh> për të prefar. I <hë> jepini. 4 <mysh> minuta kohë. Fillon Altini. <mysh> po. ë uh, Njeri. Sambukor. Njeri. Njeri. Njeri human. Human. Jo, është pasaktë. Të lumt Lori human është e pasaktë. Ua, si ma buri zemra. Pa pa pa pa ma buri. Jo, po Adnis më ka. Hap këtë sapo më hapde. Do dëgjojë e këtë. Okej. Mhm. Volta. Njeri human e pasakt. Vazdojmë. Volta, sot. I fiksuar i fiksuar njeriu i fiksuar <truz> i fiksuar njeriu i fiksuar humanist jo jo jo nuk do të saq me keq u ka pranuar teoria do shok altin vjedh vjedh njeriu i fiksuar vjedh njeriu i fiksuar vjedh vjedh Ves Ves mm. Njeri i fiksuar vjedh Për për ishën <laughs> e kanë ata uh... Ollëta, dhimaj është oqen Kësila dhimaj më blendi mm. Njeri, i fiksuar vjedh Ollëta shton uh, Vjedh Së gjithë së të atë Mi fjallë është sëmundje. Sëmundje, okay. E më shkojë sëmundje apo? Je i fiksuar vjesë sëmundje. Edi un ta them un. Xenofobi, jo. Ta them është pas supermarket. Është kleptoman. Sa ina. U gjen një gjallë. Bravo, bravo. U gjen një fjalë. Ja, Lef Doman. Sigurisht, njeriu i fiksuar vjedh e para lidhjen, po nuk më vjen te fjala. Lef Doman ja vran ti, thonë se jo s'do të spres ka humbur 1 me 0 për çuna të dashur. Në këto momente. Bravo i qoftë në raundin bonus me të drejtën. Mirë. Sot gjënim gjëzit. Ha ha. Sigojë ngriti tash sën tash. Nëse 1 me 0 jemi, mos bëju kështu. Jo, 1 me 0 jemi ndim. Bashkëllim ja pasi. Jo, jemi duke luajë edhe disa nga këngët që janë prezantuar më është ajo për festivalin e 56 të këngës në radio televizion grupi nave festina meizini kanë një duet që quhet tjetër jetë tjerë mm -hmm. kjo është një nga këngët që do të konkurrojnë në festival këtë vit okay, do shatë, të shëlbojnë po okay. grupi na shumë i mirë mua m'pëlqen shumë top po, ai shtek <laughs> grupi na elzem e lëndurje dua da di kam Kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Klube Fem gjatë klubit mëngjesit, të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguar se i par, fiton një dhuratë. Orës 7.10 në klubin e mgjesit në klab FM në një shqin pikatër Orës në 98 minuta jenë me klubin e mgjesit në radion klab FM në një shqin pikatër edhe në ekranin e klam plus më mgjesit gjithve, më mgjesit blendi, Alpini, Olitari, Rika, Gjesi o, Mishtë kënë një ardhë programi që dashur përshëndesim që të gjithve është kohët dani për takuar sejmin është një roboti <laughs> qëri të ndryshoj politikan Në sa duket, reforma e vërtet në politikë. Të gjithë ne kemi nevojë për një politikan që nuk i harron premtimet që bën. Mm -hmm. Që ti mund të flasësh për çfarë do të thëni problemit dhe ta gjeshtat kur kurdo që ti e do dhe që është në gjendje të analizojë uh, të gjitha problemet në të gjitha fushat. Kjo okay. është idealja, por të paktën të ketë gjysmën e këtyre. Dhe duke qenë se njerëzit kanë nevojë për një politikan të tillë, në fakt një i tillë ka lindur në Zelandin e Re dhe krijuesi i tij është Nick Geritsen, i cili ka sjell robotin politikan të mm -hmm. quajtur Sam. Në fakt Sem është në provë sipër, por mendohet që në zgjedhje. Kimet kryeministërm, domethënë. Do të marrë pjesë apo do të kandidojë në zgjedhjet e vitit 2020? Super, që ka shumë. Wow. <laughs> po mëlqen shumë. Sem në fakt tani më është në provë, por mund të kthej përgjigje fillimisht vetëm nëpërmjet Facebookut, pra i komunikon me njerëzit ah, okay. me Messenger, vetëm mund të shkruaj dhe mund të bësh pyetjet që ti dëshiron dhe ai ti kthen. Të gjitha përgjigjet që Nek Së jësë në të përëmë të në Së në shë në shë në vejë për parë Ja, jo, nuk është H. Ja. Jo, Ës pasani kështu. Dhe mund të dëgjoj dhe mund t'i mbaj premtime ç'ai jep. Ideja është nuk është një robot i manipuluar, pra nuk është Zenik që e ka krijuar Zenik, mm. është prapa çdo loje dhe kthen ai përgjigjet, sepse ne kemi parë dhe raste të tjera ishte Sofie, roboti i parë që flista dhe bon. komunikon me njerëzit shumë lirisht, mendohet që dhe Sem do të ketë të njëjtin funksion si Sofie, por që do të jetë i shtrirë në fushën e politikës. Okej, okay, shumë faleminderit yeri. Të lutem. Sem Politik më i dashur. Ne mund ta besojmë, shpresojmë, ndoshta, nuk i dihet. Nuk i dihet. Jeni gafi? Gaci. Jeni 1-0 për Çunën në këtë moment, në një sekondaltin. Para se të shkojmë tek ajo, më fal. Skaq. Prapë. Çfarë kam? Çfarë ndodhi? Duhet të, të ngasim atë censurën se nuk çfarë ti bëjon atë? Bravo Blendi. Ka nevojë ajo. Mm -hmm. Censura, miq të dashur, është kjo. Ky ishu i vogël. Ishte një bazë ushtarake problematike e kristërimit. Në atë çka mund të quhet një det dead... Luftrash. Jo. Ja. 0692070222. Çfarë lloj deti jesh ky? Dhe i trazuar. <coughs> no. Sojas Luftrash as i trazuar. <coughs> si përgjigje është saktë. Ju do ta dëgjoni klipin me zhvilluar dhe të zgjidhni enigmën. Çfarë është thënë aty qaltin e kafshir? Mhm. <coughs> Dgjojim pak. Ky ishull i vogël, ishte një bazë ushtarake problematike e Krishtërimit. Në atët shka mund të quhej një detë dead... pip. Do e pasojma dhe fjallën? Pa. Okej. Okay. Ate shkoa dhe një mishdanë që për raundin e dytë, në raundin e parë. Vajzat. Humbën. Dhe fituan të qunat. Qunat janë një me zero. A mund të thimë diska parën pa. se të filloj loja? Nëse ju e di një fjallën për para, ju luta më stoni edion edion. Sepse është një shpërshëndrim total. Në të gjua dhe pëja. Ah. Okej. Okej, bashkë. Yeri. Jepi Lorca. Un Castillo. Lori i pari. <laughs> po pa e no. di. Je mi Lori. Eh. <laughs> uh, Jepi Lori. Kjo nuk është as e vështirë. Shpresoj. Jo, ja, s'është së e vështirë, nuk është e vështirë. Uh, lori fjalën e parë. Uh. Të dashur dëgjues, 069 20 70 222, 069 20 70 222 për ju. Banke. banke. Banke. Banke. Çi i përket një banke? Bankomat. Bankomat? Ah, <laughs> <A>, po. <apos. laughs> mm, ja. <laughs> jo bankomat, banke. Mirë, përqendroj këtu. Ekonomik. Ekonomik. Banke Ekonomikota. <laughs> Fatoni më. E. Eh. <laughs> Zë dha ta bëj atijsh yeah, Florin. Sapo u përfundova po. Mhm. Po. Uh -huh. <laughs> <laughs> Bank Economic Holta. Ëm um, Transaksion? Transaksion. Ja, yeah. yeah. e pa sakt. Altin, mbaj mend ç's <laughs> thon. Po, po. Jeni gati? <laughs> gati. Fi. A ah, fi? Fi. Fi. Ka folur anglisht anglisht faleminderit. Athamfi fjeroi. Heroi është pas sag, tin keq nuk fjeroi. Zgjedhor. Zgjedhor. Firo. Ja. Zgjedhor. Çfarë zgjëdhoje? Është zgjedhor. Banke Economic fi <Fiero>. zgjedhor. <tër> Okej. <Okay>. Ehm <tër> Yuri <tër> Alden. Yuri Yuri Alden. Bank Economic Fee zgjedhor Yuri. Yuri. <laughs> Fatur. Fatur. Nuk e ke. Jo. Uf. Grup. Grup. Bank Economic Fee zgjedhor Yuri grup. Ojta duhet ta gjej se. Grup Ojta. Është më shumë në bank se sa unë. Grup Banke. <laughs> Economic Fee <fi> zgjedhor Yuri. Mos <laughs> speca të kam të ojta. Aha ojta. Comissão! Comissão! Isso é saco, bravo! Comissão! Isso é saco! Comissão, bravo! Comissão, bravo, bravo! Comissão bancar, doíste? É... Aqui já é a comissão dozeador, olha! É com toda! Comissão dozeador para... Po, nga banka të zemë, dole më qikarë Mund të ishe këshu policia, kur të e në komision, breqë Kemi mm. atë finalen të sheshtë <laughs> uh, Finalen e <game> kemë pastaj Nërëm <laughs> <Dremte> të <laughs> 15 minuta mishdashu Një me një, në shumën dhe konsat muzik të anin Në uh, klubin e mqesil Rearrange Në të gjojmë nga Bifi Klajo Mërë mëgjesë! He, he, mirë o mirë! Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Jakujemi sërishmi shtashur këtu në klubin e mëgjesit në valet dhe Klab FM Në i 104 edhe në ekranin e Klab Plus Gjdo mëgjesë me ju nga rështata në 10 në këta ekran në këto val Gjdo bëjmë tani në? Dua ma të fjallën tret. fjallë tret e tretë Dua një fjallën e tretët fundit pra po. Pa e qimë qave që mos të rrimë mm. shurdo <laughs> Me kokën në një në? me kokën me një anë. Po ta ndaj mendin kush do fitojë edhe ja. Okej. M duket se do fitojm shumë atë. Ja kush do kush do luaj. Altini de oltë edhe herë. Altini de oltë kësaj herë. Kupto, po. Natyrisht. Papra blanc far. Kjo është thjesht më zgjasur sepse nuk kemi kohë. Je më shumë me këtë lojë sot, kështu që le të jetë e ndar bam boom, mi disa çunave gocave sot në fjal kalim kanë fituar në fillim djemt mm. me fjalën kleptoman ka fituar pasajolta për gocat me fjalën kjo është, super, fjallën, e fjesht, e komision, kjo është super e thjesht nuk e kam mision vekjo është fjala super e thjesht që do Sh. ndaj shapin nga sheqeri çfarë jeni kundra paj është vazhdoj më jerë me një fjalë gjendet po me një fjalë gjendet kujtën yes. mos buzgënieri në qendrë le të shoj bluajtës bluajtës sot mulli bravo mulli <laughs> browseri. Ejimi. Ai jiste prani, kaç, kaç. Kishit në një gjë. Më s'e qetecë. Këpra para aty. Ambienti keq, por goza tituan shumë mirë. Ma atër, I ma i mbajë çelon si ja edhe këso. Ja, <gjit>. <gjit>. ja, <gjit. gjit>. I mban me atërtin. Lorit po i bie të fije. Jo, po nuk e dashur. Po, ja, sigurisht i mbaj të cik raki këtu që. Kapini më gjuhën, të iku jua Lorit. Të ka raki këtu? Mbaj cikun këtu kur. Hum fjalë kalimi. I mbaj cik. Çarvan di çeka. Kapi gjuhën më Lorit, të iku. Më rriq. E mirë, okay. Sëmiçi bën. Sëmiçi bën. Bravo, i shof zgoca. Faleminderit. Faleminderit. Bluatës mi të thashë bëmi fjalë të re, thashë mulli. Të thjesht, mos ta komplikonim. Mosa komplikonim, më, po ça ti bëu në uh, që jeh është çu e 1000. Mulli djesh miq dashur. Me je tjetër. Po? Pja. Pja. Ti ke mullin spi? Kam. Për çfarë e ban të mullirin çmi? Se kam qe f. Mulli kafe. Kafe e kuptova. Ke bluar kafe? Dikur po. Dikur kur. Oh, shumë vite më parë. Shumë vite më parë, sa viç që që në atë. Po, do të kemi. Poje kadër net? Ata kur ziheshin me gjysha se ma prishin se tre diçka e till. Ja, gjuja e të tjerëve domethënë. Më të regodhërën? Cip luhet? Diko e gëmë vetë, po njërman Unë e mbaja me gjujnë vetë, isha aj që i voglë për menja Sa që e mbaja me gjujnë isha i voglë, më rrindem mundirin shumë <laughs> A dhe i e vjafë, e kisha shumë qefat A mu dhe mua më për qenë shumë Dersë të mbaroja në fundë farë kër liroja e që s'kishtë më E dhe dorzojë i lumë du që ata të amenin të hapnin E dhe të fenin kafen atje Bravo i erit lumët Faleminderit. Ke ndihmuar. Bravo, uh, bravo. Brav. Prindri Gjushrit je super vibes. Në ndajse 2 minuta në këtë moment e mish dashur vajza që jam fituese e, e mbyllim edhe këtë kapitull. Ne kalimi për ditën zonë so, do të kemi më shumë Skaqa. Skaqa. në grupin e mëqyesit sa ngjarje nga vendi dhe bota po tani muzik. Let you hear me now I know you'll be stronger when you get older Just don't show your shoulders when you get older down. All the lights will guide the way, if you get to hear me now. All the fears will fade away, if you get to hear me now. i dashur mirë se jam këtu në klubin e mëjetësit po lexoja në lidhje me një artikull i cili është shkruar në New York Times dhe botuar uh, gjatë fundjavës është mm -hmm. një histori gjatë e cila detajon ditën e presidentit të votës së lirë siç e quajnë amerikanët të president Trump bëhet fjalë okay. uh, se çfarë bën ai gjatë një dite për shembia uh, do bëjmë një quiz të vogël këtu çfarë mendoni se zgjohet zoti Trump Nërën në pes. wow. oh, 5 5 e gjusë 5 e gjusë është sarkë Brava alëtin 10 pikë Zodin 5 e 30, 30 bravo, minuta është kur Zodin Trump Zgjot zëmë gjesë Dhe kur flenë Zodin Trump Në të qojmë nëse kemi një fituas në këtë garë 4 10. e 30 4 e 30 Në njëmë dhjet Në njëmë dhjet Në njëmë dhjet Në njëmë dhjet Në njëmë dhjet Në njëmë dhjet Atini se vish fiton Njëm dhjet Një si dreshen e ditë. Dil tash nga dhoma ovale <laughs> dhe na tregon ku i ke marrë veç gjith këto gjëra. Ëm um, kjo është kjo është një nga gjërat, pra thotë që Zoti Trump konsumon rreth 4 orë televizion çdo mm -hmm. ditë për duke parë, domethënë. Gjat gjatë kohës që çohet, në fillim fare Fox and Friends është një program që i pëlqen, pastaj Morning Joe gjithashtu në një televizion rival, sepse Morning Joe është më kritik edhe si thua shto dai më më më në, puzizat. Për uh, ditën, kjo është pak a shumë çfarë kanë dashur thonë ata. E e ende, ndez për për ditën kjo, kritika në mëngjes. Bë pra merr energji. Po, no, mm. ai ka qejf që komentoj thonë televizionin me njerëz që ndodhen në dhomë, ndonjëherë edhe me pastrusat, nëse kanë ato, mm -hmm. por uh, ka qejf që të flasi për uh, për çfarë po ndotin televizion, gjithashtu. Konsumon një numër të i rrezikshëm sasisë ëm uh, ky pi. Mm hm. Alkohol spiga? Jo, ja. jo nuk pi. Ja, ja, nuk pi bi uh, një kola dietike. Mhm. Mm jo, mm -hmm. që e bën vetë e bën vetëm për Trumpin këta. Jo. Nuk e bën uh, vetëm për Trumpin, është një kola dietike, markë e njohur. Mhm. Mm por dietike, jo okay. me sheqer. Okej. Okay. Pyetja për ju është sa konsumon në ditë Zoti Trump? Presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Sa kola dietike konsumon ai çdo ditë? Ata gjejnë? Po. Provoj. 10. 10. Jeri. 5. 5. Po sa ish se masa? Gji kanace, sa kanace pra, sa kanace Sa kanace, kolla dietike Njëzete pes Njëzete pes në dy me ndon Dy me ndon, Altini Dymë bëdhjet është për gjigje në sa Dhe, është lori maafër, dymë bëdhjet është lori maafër, absolut Bravo, lori, ti e Ma thoni, bravo, sedam, bravo, lori, bravo Nje maafër, lori, bravo Qështë dymë bëdhjet, katër orë televizion Bravo, lori Dymë bëdhjet Dymë bëdhjet kolla në dit, po Po djetika ja, Falk, po këto kolla djetike Moskandi të shka brënda Se dymë djeta e, Ja Sënë pak Coca-Cola Të cilat me shera fjalla Thot Coca artikubi Coca-Cola thonë që vjen edhe In New York Timesit I thë rret me andë dhe një butoni Ka një buton në zyrë që është butoni Që ka një cë atje Colla E nga të ronë në jërë me butonin pë është tjetër a i thë Jo, jo, jo, jo, jo. Kolla thash Wow Ta unë Shumë edhe vijet. kështu pra. Ëh? Nitë shumë e vërtet. 12 vjet. Është është viti i parë pra, e mbush mbi një vit që ai është në shtëpinë e bardhë tani. Ëh. Mm -hmm. Dhe presidenti Botëslir. Dhe duhet të ketë këtë këtë regjim pra. Regjimin, ne kemi parasysh duhet të zgjohet herët ë bier von se zë... siç thon Helbetenka pun punën. President presidenti Tjetri. Është shfaq normal. Për. Mu më e më mëndja, Rama e rrimi gjatë. Qohet ndoshtë ta në pesë dhe flenë një. E pra. Që Shqipria sa është, jo më Trumpi që ka... Gjitha të ka halë, halë dhe halë. Uh. E këpëton? Se duhet të thënë, okej, okay, edhe të Rama, së në cishme janë, nuk pëthenë, nuk pëthenë. Po të Trumpit, mm. janë të mdhaja uh. dhe më rëmbullake. Po mirë se Amerika, si Amerika i ka sistemuar të gjërë. Nuk janë kështu dhësinet. A në të thua, nuk shqetëson për... Uh, Po themi kotë për rikjen energjis elektrike Ndodhë po, ja, shpesh ati Po mime, asë ne nuk është të ndodhë a i shpesh <laughs> ja, E kemi sisë muar DNA, dhe e ne ato Po, pa, shumë varse, kemi se, si... pa, Ti kujdo së rama është të braminin për energjin elektrike Kjo për pengon Po mirë atër ah? për mbytjet <laughs> që të ndodhën kështu Po përse ati e s'ka për mbytje Uraganet po, i për ti ndodh... Kërin dandë uraganet, thakë ti, mos bjerë Ti, a, mos bjerë ja, Dandë uraganet, po jo po se hapim port Apo... Apo nuk... Mirë, mirë. Apo nuk, apo snuk. Thej, bas pak, duhet të antepresim të program i shda shurë. Në këto më mende se se nga kam bridur një telefonat që duhet ndaloj molëton, se foluri. Thej, bas pak. Dhe tani? Aj, aj, aj, aj, a, e dini se? Dini se? Dhe tani? Aj, dini se? Me jevi në klubin e mëgjesitës. Letra e aluminit nuk mungon asnjëherë në raftet e kuzhinës. Këtë letër shpëlqyesse e, e përdorin për të mbështjell çdo gjë që gjejmë në kuzhinë. Por a jeni të sigurt për një përdorim kaq masiv? Shkencëtarët kanë zbuluar se si të larta të aluminit në trurin e pacientëve që vuajn nga sëmundja Alzheimerit. Kjo substancë ngadalson ritmin e zhvillimit të qelizave të trurit. Ka të dhëna shkencore që provojnë se alumini në shumë produkte kozmetike, siç janë deodorantët, mund të inkurajoj zhvillimin dhe rritjen e kancerit të gjirit. Kto të dhëna kan shkaktuar mjaft shqetësim dhe kan motivuar njerëzit që të zgjedhin produkte pa alumin në mënyrë që të kenë higjienë personale pa toksina. A e dini sa alumin përmithsim nga këto letër nëse e përdorin për të pjekur ushqimet e preferuara? A na kanosen rrezik për kësaj? A mund të gatuojmë me to? Për fat të keq, një studim ka treguar se sasia e aluminit që çlirohet nga letra në fjal gjatë procesit të gatimit është përtej limitit të lejuar nga organizata botërore e shëndetësisë. Sasia e çliruar e aluminit nga këto letër nuk varet vetëm nga temperatura e ushqimit. Ushqimet acide, siç janë limoni ose domatia, përshpejtojnë procesin e lëshimit të këtyre substancave e shkrin aluminin në ushim shumë më shpejt se zakonisht. Nëse e keni të vështirë të hiqni dorë prej letrës alumini, atëherë më mirë përdoreni për të ruajtur ose ngrirë ushimet në frigorifer. Letra e aluminit nuk është armiku i vetëm në kuzhinë. Shumë për të nxjerve kanë shtresa alumini. Nëse dëshironi të jeni më të sigurt, atëherë zgjidhni enë hekuri, ceramike ose çeliku dhe mbi të gjitha hiqni dorë nga letra e aluminit. Ju duket e vështirë, por fatmirë ka shumë alternativa më mira të kësaj letre të dëmshme. Letra kalk kuzhine, napa ose letrë dylli, ruaj një perimet në ujtë freskot në frigorifer, mund të përdorni napa, gjethë mistri, madje edhe lukur banane për të ngrohur në avu ushimet uaja, ose përdorni në qelqi për të ruajtur ato. Qëndroni larka pakve plastik, vullneti është qelësi një jetet të sigur, nëse dëshironi ju mund e një të jetoni një jetë pa letrë aluhinit. This is Club FM 100.4 I woke up with a fever this morning But I can taste you on the tip of my tongue Alone with you and no one else Your body's a siren, we've got smoke on us That night we were way up kissing in the back of the cab And then you say, "La" Record on again I don't want to hear sad songs anymore I only want to hear love songs I found my heart up in this place tonight Don't want to sing mad songs anymore Only want to sing your song Cause your songs got me feeling locked down I'm in love, I'm in love, I'm in love Yeah, you know Your songs got me feeling locked down No fear, but I think I'm falling that proud, but I'm usually the type of girl that would hit and run, uh. no reason so I think I'm all in, when I kiss your lips through so my heartbeat thumb, uh. and now we're way up dancing on the roof of the house, and then we make love right there on your best friend's couch, and then you say love, this is what it's all about, so keep on kissing my mouth, and put that record on it. me fi Mëmjes. Mëmjes. Hi. Mëmjes Blendi Altini nga Dalori. Mëmjes i gjithë bashkë. Po shka një nga ato historitë e mm -hmm. familjeve të reja që kanë uh, bebe e gjera, kebra s'ish kur vim bebet? Po. Kan uh, me vete edhe biberonat. Mhm. Mm shumë mbretëre. Mm -hmm. Jo të gjithë. Sa bebe si bajnë dërim, për shembull, nuk asnjëri nuk u dashuruar shumë, i biberone, shumë me biberon, e mbanë shumë pak edhe pas sa i hihte. Megjithatë, po shka një historinë një çifti nga shteti bashkuar të Amerikës, cilët kan një foshnjë 6 muajshe dhe siç tregojnë mediat, ëh mm -hmm. ëh kishin një problem. Çfarë? U zhdukëshin biberonat. Oo. Oh. Po. Oh. Si? 6 muaj bli e bli e bli e bli biberona derisa Scott Rogers i tha gruas me grua sa biberona do bleim. E tha gruaja, nuk e di më zon tri po. Nika baby on. Çu she po thonin? Ua, mm -hmm. ku jam në Verona. Derisa gjyshja gjyshi e luan? Po. Gjyshja pa një ditë se dovi që shquhen në shtëpis. Në momentin që një liberoni e shë lën në tavolin, shkon dhe e përlan me gjuh. Vërtet? Po. No, no, wow. Dhe e fut në gojë. E vilonta lojistë që jenë kanë këff të bëjnë mm -hmm. dhe pastaj në fund fare e kapërdit. Tani dovi, që të këta, të të që si të tregojn këta? Kishte ca ditë që ishte sipas qe. Nuk po handë <laughs> po dhe majhë shumë Po handë dhe gjeronë Edhe po nëzirë dhe Po Her pasë erikë shënëzirë Që që e marrin dhe e qojnë të kveterineri I bëjnë atë Kontrole Po Një x-ray Grafi Thotaj ka ose 7 ose 9 Biberona oh brëdhe në barkë wow. hmm. Operacion Qenit Në vrat Dhe Dani Kush ma gjendë Sa Biberona kishtë gjisë e në barkë Kështu me ndonë dhe mjeku fillimish dhe të mga Tore, grafia? Dhe ra, i kishte 12 12 <laughs> të ati ieri, sa thuati i Lori? Pop, sa? 5 5 ati, okay. 5 14 14 të të alë timin? 20 20 të tolta 21 Oooooooooooooooo mm. 21 më bibirona, kështë e, oh! e një, mbiberon, ka për tirë qeni <laughs> I kështë të qefë I për qeni I kështë të qefë I kështë të bëbja jone parë Kështë të qeno Lorë <laughs> Qëpar <gjën> majmuni, thot? Ishte i qenë më shumë? Nje fimin gjesh mujsh Qëkosht si bërsh operacion qenit Ti gjesh 21 biberona nga goja Nga barku Si që tregon në mjeku, ishte e pa mundur Tho shëta i që të kalonin këto Në bërzorët e qenit Ishin të për të mëdhenj Kështu që ishin bukosur ati Bushur plot me biberona <gjën> të Barku plot E mirë mm, Nëndodh mm, Nëndodh, po, këta e në problemet të botës par, pra Nga këto gjëra ke. Ose zdo bërës do të pëjmë në viditri, ose të humbim biberonat. Që gjona shma. Mirë, këthej e bas pak krybin e mqesit, nënte, dyze dhe pes minuta mishdashur. Jeni me Klab FM dhe Klam Plus. Unë jam blendi këtu bashkë me jerin. Me mqes. Kemi altinin. Mqesit. Olë të në të lularë dhe lorin. Me mqesit. Everybody here wants you. My love. My love. ta mm -hmm. <laughs> Mirë më gjesë i që të gjithë dhe Haj, haj, haj Mirë më gjesë është kënajsi që jemi këtu në radio Mirë zashur sot më gjesë Vranët, gjithë andej Ollëta do nga përvej edhe një parashkim të fundit të motit Për mbyllje Së shë nga për hapje, mm -hmm. uh, për, happy, për uh, ndërko kemi Ye, oj, që nga gati, Ollëta Jepi, Ollëta Wow, gjithë më gati Një mbëdhjet gradës në këto momente Pëllum. 6 të mbëdhjet do jetë maksimal Dhe nga ora 13 mund të shikojmë edhe pak diellin. Faleminderit. Në ora 3 mund të shinojmë pak diellin në zgjidhje. 13 valë. Që thot ora 1 me orën tuaj. Por nuk do të pikoj sot. Por nuk do të. A si Piper? A mundem? Kam një çadër që e lë gjithmonë këtu te puna. Tash i pyetja im është, këtë xhanin kët tani. Këta ime është ku është ajo çadra? Jo, e kam këtu, e kam. Okej, me vete, okay. Problemi është ta marr me vete apo ta marr? Ç'është? Po prit Lori të ta kthej pak filxhanin si thua. Mështë të deli një barë për mua, më të keqëm. Po të një, që ti e të shkruar, Loni. Unë them të alësh këtu edhe mështë të zjasë. Edhe po pikoj, Lori, bëjë si të bësh. I ka për dhej pikat, unë jëmë si në sratinë. <laughs> Êshtë pyve Lorit, bra, është ta marrë, abë mështë ta marrë, mështë ta marrë, mështë ta marrë, kjo është një dilemë e madhe? Mere birinë në sonë. O do do. Ashtë e përte një dilema e Lorit? Ashtë e përte një dilema e Lorit. Kje këti gjuar të dilema, bëjo Lorit, o, kok. pjohar... e, e. Ta në kokë? Këtë një djë të satë me këtë këmë në kokë. Këtë një djë të kamë bëgjorë, për kamë bëgjorë e mixë. A ti gjuarë e mixët? Pa. Këtë gjuarë atëtit, Swedish House Mafia? Pa. Të kësaj, pa. Në të më kamë Violeta Kuga, i këmë. Asa bu, kokë. Kë ka si te tolta. Jo Lori kshu. Tani duhet të kishim versionin me birin nënës, vajzës mos u ndaj. Çadra s'mos u ndaj. Çadra s'i tjerës. Çadra s'mos u ndaj. A sabullë, që të dalë ky klipi me çadra, të krapçave më. Më mirë. Më mirë bëjmë themun. Pse jo Lori? Regjizora kemi. Top, mision. Top. Dytop. Plus 2. Pa. Ishte njëri që Sperbërri? Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. um, ishte njëri që Ese me shumë Por shumë shpeci mm -hmm. Një natë Në për një rrugës Po e dalonë policia E dalonë një polic I shkonë në di afer E dhe thotë zotri thotë A keni den Me qa shpeci e po e si sotë Dytë me specitë e ecet kur ke bër grabitje. Ka ndonë një grabitje tha ai dhe ecet si pas grabitjes. I thaqim fal më fal më fal banisë që 2 sekondë. Tipom thua mua tha që ka ndonë një grabitje. Po i thaq. Ju jeni bërë grabitje. Po ju kanë grabitur apo kanë grabitur? Jo, un kam grabitur i tha ai. Un prandaj po ikim me specitë. Si kanë grabitur? Ashtu ë, po. Kam edhe plaskun në vietor e kam bagazh. Oh, Au. Ita këtu. Që... Një sekondë zot rrita këtu. Po më thuajë që jemi në shpejtësi se ke bërë një grabitje dhe plaçkën e vjedhur e kanë bagazh. Dotë mbajë duar në timon. Mbaj duar në timon, tha ky dhe në atë moment futi pak dorën në makinë që t'ia kap të duar policikurta. E tha ky zot policia mos e fut dorën tha se në cross code kam edhe pistoletën, e kanë mbushur. Mos mos gatrohemi tha, ba, i lutem shumë tha, mos fut dorën, pistoleta është këtu. Është këtu. Malli është mbrapa, bagazh. Qarë do të ashe? Mirë të agë më sërbisë E shkon me radio, policinë, kërkon Dë vinë atje, e vinë furgonë Ndeje, këteje, elikopteri, këshu Gjithë Edhe vinë e rethojnë atë, e kabin të tipin E arestojnë, e shtrinë atje të makina E lidin duar në braba E fusin pasaj tek makina e policis Furgonë, si që ka në takëshu Kur atim furgonë, i vjen njërin nga këta Policis i thot Mor sotri, i tha Po, ti e ke pranuar, tha që ke bërë grabitja Qari, tha kjo? Ke pranuar, ke bërë grabitja Jum, Nuk ti gjëj, tha ke, bërë, ke thënë, tha që ke edhe malin mbraba në makinë Nuk ka mal atinë makinë, tha Ke thënë, tha që ke edhe pistolet me vete, tha Nuk ka pistolet, tha Kush me tha? Aji, përri që i më dërë dhe... Rezi ka thonë që kam qende shpejt, tha qende... <laughs> Mashtruz, tha Mos ka thonë që kam qende shpejt <laughs> Te gjithat pa vërdeta Që <laughs> i gjëmë? Hey, u shkrive duke qesh. Nga spajë ero. Nga spajë. Gjithashënë. Nga spajë. Ndërkohë kemi fituesin e këtë ndos ditës, është Keti 773 për numrin që fiton dy bileta për nësin e flex. Bravo. Bravo. Është censura ngelet për nesër. Jo, censura mende për një, doja vetëm ta ta dëgjonin më një herë pak të paktën. Okej. Okay. Na kujtohet sot. Para se të bëd nesër. Këy ishu i vogël. Ishte një bazë ushtarake problematike e krishtërimit. Në atë të shka mund të quhej mm -hmm. një detë... Një detë razirash, gjakrash, i pa fund, problemesh, luftrash... Jo. Por jo. Një detë jo, razirash, gjakrash, jo. problemesh, pa fund, por jo, mishdash, është një detë... I tirë, më mm, dryshëm. Shhh... Edhe një. Kë i shulli voglë, ishte një bazë u shtarake problematike e krishtërimit. Në atë të shka mund të quhej një detë... Një detë shfarë. Mm. E shojëm ne se prapë të detë. <laughs> E, Papa, e <laughs> Bile, nesë, nesë, nesë. të që batë olëton E shumë nëse praftët Gjellet për nëse Gjellet për nëse Gjellet për nëse A shumë nëse A shumë nëse A shumë nëse A shumë nëse A shumë nëse A shumë nëse Jo turke Po telenovellë është është është gjdo dit Në ekranë të uaj Në radion të uaj Mishdashur Krymim gjesit E mbyllim sot Jullon me orgesën Në music box Edhe Robi Williams Duke kënduar